اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملک تؤت الملک من تشاء من تشاء و الملک ممن تشاء جديد اعنا باب ذكر كيف او په دې کیسه خبرې اوله خبره اسبات توحید دیمه خبره کافرو سره مرګرتیا پرې رہی دنګل مرګرتیا کافرو سره مو کوي دریمه خبره اسبات د قیامت سرد تفریق او قربینا څلورمه خبره اسبات د رسالت د نبی عليه السلام د پیغمبرانه رسالت اسبات کوي او تینځمه خبره د یسایانو د اترال جواب چې د بی بی ماریامه او د زکریا علی السلام او د یساعلی السلام په اړه کې کړو دا غي جواب وو کی چې هغه وی چې دا ال هدی او متصرفین د کارونه کوي او شپږم خبره د پیساله اعلان د مباهله اعتراض یو بل تبخيري وکړو چې تاسو نه قل اللهم مالک الملك اللهم مالک الملك مطلب دا کی ديشي د دی مطلب دا څه مان ادا یا ما الا ما طول سذن ترکل प्रेमी خودل او تاسر په سټه وا شوما اللهم طول هر زمي پري خودل او تاسر ميزان جوخ کو تاسر جوختي ګم المه قرطبی رحمت اللہ علیہ وي پر آیات یاد رد دی په نه سواربانندې دا دراض د چې راغلی وو السلام کې دروبوبیت ه سیبت نشته دی تاسو څنګه د ایثال اسلام عبادت کوئ عزت او ذلت الله جل شان ووررکې بعد شااهیو ملګې دا دا الله د طر دا آیات دي رسول الله صلی الله علیه و سلم یورزی حضرت معاذ رضی الله عنه لید او وی ویل وات ا معاذ د جمی په مسکینه وی ته چارتا تلوی نو معاذ رضی الله تعالی هو تویل وی په ما باندې دی یو یهودی قرضو <coughs> او هغه کرز ما ورکول نه شو د سروزه ورو کرزه او پی ادا کول می نه شو نو هغه ځباند کړم او هغه ځ نه پرې خودم تا خواته نه را پرې خدم رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وي تا بدلې لې کنه دا وظیفه باندې کړې و بچا باندې چې کرځي هغه دا وظیفه کوي قل <الله> اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك <تذل من تشاو> الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحية من الميت وتخرج الميت من الحية وترزق <ترجوا> من تشاء بغير <الكلي> حساب كالتداد <الكلي> وآياتنا دي ودي تسيب بيعداوه رحمان الدنيا ورحیمهما رحمان الدنيا ورحیمهما تعطی من تشاو منهما و تمنع من تشاو منهما ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواکا کلی چید دادوا اوی لانو اللہ <سؤال> بدن کارس ختم کین او دا دوا اياتو نه بیا اي بیا ورپسې دغه دوا وای یادول په کار دی دا دواګا ویل په کار دی ځکه په دې باندې ډېر کار کیږي وقل اللهم مالک الملک توزل ملک من تشا سارو ماخه من دی په کول په کار دی بسم الله الذي لا دا دعوذي په غضب کلمات الله تامات من شر ما خلق دعوذي په اخیری سورته نه د دې وظیفه وخت وخت باندې د هر وخت په دی دا وظایف ټول په کار دي دی دا ډېر له دنیا د وظایفو دا, دا, دا په ډېر کتابونه لیکل شوي دي علماو په ډېر کتابونه لیکل دي حديثو کې د ډېر دی ذکر راغلي دي په مشکات کې کتاب الادعیه یا ابواب الادعیه با قاعده د دې جدا باب ده د دې کتاب ده کتاب الادعیه د دعاګانو کتاب اوایا اے الله مالک الملک بادشاہ د بادشاہانو یا قل اللهم و ای الله مالک الملک خاون د بادشاہي تو تل ملک اور کې بادشاہي من تشاو چاته خوخ شيین وتن ذل ملک او اخل بادشاہي ممن تشاود چانه چواړي ډیر خلق زمونګه مخه تلال ال رال تیرسو بادشاہي و ور سره څوک ډیر مالدارو دا دا او غریب شو او څوک ډېر غریبو هغه الله مالدار کوم د حالاتو و د بدلیدو هیز ته نه لږي بعضې خلک ډېر صحتمنو او الله جللی شانو د دا غین صحتو اخ بعض خلک ډیرر بیمارانو الله پی بیماار را دا داسوچو خوو صیح شو نور دیر خل کو چې اغي باندې کیس ما کې سم بیمار او غیر دارل اغي سي هتمندو د هالاتو د بدلیدو هیڅ پتن لګي لګي او هر تغیر سے صدا اتی ہے ففهم ففهم د هر یو بدلو یو आवाज را دی چې اے انسان پوحا شا پوحش پوحشا تبکل راوي شيګ توړي زمن تهشاوي زت ورکې چاه چ وواړی و ځل لمنتهشاو ځلی چاله چ واړې او لت دا دا الله جلله شانوه پهلااس کې دی کهته ډیر کوشي شو کې ځان زتمن کوې نو نه شي زتمن کولی ډرقیمتتی خلکې ځان په زور زتمن کوي نو خلک د یارې نه داغې زت کوي خو چې کله دغه غغ یاره ختممه شي نو خلک بیا هغې زت نه کوې بیا د کل خیر वलाستہ کې د خیر او علماء وي خیر ذکر کو شری په قیاس کو یعنی ستا په لاس کې خیر او شر دواړه دي او یا خیر ذکر کو د دې د پاره چې څر تکي دا یو او شر نشته دی چې د آخره خیر غالب نی یعنی هر یو شر باندې د پاسه او خیر غالب دي کچن تک استا ګناره نو ګنا د پاسه د توبه غالب ااو کچر تک استا د جهنم دې نده جهنم د پاسه جنت هغه غالب دی شیطان دې شر دې نده دې د پاسه الله جل شانه غالب دی الله لبمن دی انک علی کل شین قدیر کینن ته پہاړ او شیبان قدیر قدرت والا او شپدا د شپې څومره دې تیارې او جنور تیرا شین او تیار ټوله ختم شي اوس د تور شپې باندې نور غالب دی اوس ژوند دې د ژوند سم رډي راغنا دا خو دې ژوند باندې مر غالب دي اور زراشي او تیاره در باندې راولي بودي دي تول جو لیلا د نکیش پیل را ف النهار پرس کی او تول جنهار ف الليل او د نکی رجلل پشپکی تا تخي چنن در باندې د مصیبتونو د تیارو شپه د سبب در باندې الله جل شانه د خوشاله رزراولي نن در باندې د خوشالو رزدہ او اور ناگان دیپتا باندي غور دتیارو یو شپ بدر باند راشی مصیبت نہ برآشی وتولجو نهار فی لیلی او دنکئ ان نهار اش پی لرا فی لیل پرس کی یا تولجو لیل زوانی دی لا تک تور دی پدی باند و سپی نارز راشی او وخت بدی سپین شی او جوان دے دے نو دا جوان دی ر ده او پهې بانې ورتهکه تورشپ را شي مبتې را شي ور تو خرج حي منال م دی راباسي جوون دی منال م د مړ نه جوون هغه د مړ نه یعنی یو انسان هغه جوون دی دی توي د کېدي والله او پلارې مشرک دی نو دا تو ده دی والا دا د مشرک پلار نه پیدا کې یا پلا هغه اغا جاہل <سؤال> نو الله <سؤال> والا عالم زوئی ورکی نو تخرج الحی من المیتر او باسی جواندی لرا دا مڈینا و تخرج المیتر من الحی او باسی مړی لرا من الحی دا جواندینا پلا ری عالمی خو جاہل تینا پیدا شی پلا ری رو خیاری خوڑر کامکل تینا پیدا شی یا پلا ری روغی او لیوانی ته نه پیدا شی نوخواخه خاکې او بدترین نه بچی نه پیدا شي نو خوېجل م ته او بعضې مړی من ح د جووندي نه من تشاو شاب حساب او رزق ووررکې چاته چې خوښ شي بغیر حساب بي ساب ډیررو خیاران خلکې رزق پسې در په در ګرځې او داسې کمکاني هغې پسې رزق را منډې وي دا د اللهخوا خ د خ یو عام په یو ځای باندې یو لو ای خارو دا خار نگیر چاپیر دیوالو پخوا زمانه کی بدا سیو نو تا پوسیو که ویدل تا کسی چل ده. نو اغا وی دا د بادشاہ بعد تختیزه لده. نو اغاوی چه دا دروازی بنده که چه باز بحر و نزی. نو غالی ما تاوی ویداد سا کوٹا خونه دا. دا خو یو کلی دی نو هغه په کېد چې په بره پاواېلیکو دی نه شړی دی خو بعض د وز وشا دی بیا الله ته وي چې یا الله څومره کمکل ش دی څومره مکل سړی دی تاله بعد شااه وررکي ده او زه سومره خار یم او داسې په کیر کړی دییمغام ده خبره و اللهله زړ کې خبره واچله کهستا خوښ د دنه به دا بعد دا بتاله درکم خو سره د کما کلتوبه تب کما کلی او استان بدائلو دا خياراتي اولم نه دا به بچال ورکم د استغفار او ولاته توبه بازل کما کلی چیرن دا ډیر بد چیرې دا د انسان د پاره د برباده سبب دی احمق توبه وترزق من تشاو بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين عوديا دا اوس مؤمنانو ته وي چې دا کافرانو سره کافرانو په دوستای باندې مونې سي کافرانو سره دوستي مکو وي ها په درې قسمه دوستي درې خبرې دلته کې اول دا چې اګي سره په شرکو په کوپر کې شریکې دل دا کوپر دی یعنی کافر سره لاشي او په کوپر کې ور سره شریک شي اذوین اګي تران د هغوی په کارونو کې د هغوی په کو روشرکې مرګرتیا کول دا ګونه دی وله تهوه نو هلل اسم میدوان د هغوی پختونو کې ش کږې د هغوی پوسونو کې میلو کې دا غنا ده او د عزت او تعظیم کول دا دا الدین الله من نه کړی عزت او تاظیم بین نه کې کچار ته کې مرګرتیا کې نو دا, دا, دا خاص مومن سره کې او کچا تک نفرسه ندا غیر هربي کاپر اغلب نفرسي یعنی يعني نفوت رسول شي پايدو تر رسول شي چې تاسو سره جنگ نه کوي هاغه کافر چې کوم کافر در سر جنگ کې اغتبن نفرسه هغه سره تجارت نه کوي ورسلو غير اغبان بينه خرسه درين مدارات خوش اخلاقي ندا هر کافر سره خوش اخلاقي جائز ده بد اخلاقی باندې کې عائشه رضی الله عنها وایو سکراغه ډیر زیات بد اخلاقه نبی علی السلام ورته ستمدارات او کړه سره دا غینه چې بد اخلاقه نو عائشه رضی الله تعالی عنها ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې دوم وخه ست اخلاق د ترته استعمال کړه دا ډیر بد اخلاق دي تاو من چې بد اخلاق کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویل چې ځ الله بد زبانه بد, بد خوینه امرا لګله وله کوتهفضون غلي زل قلب ب لاند فضو من حولکه نو خو ش دا هر کاپیر سر دا جائز دا معاملات دام دا هر کاپر سر جائز دي معاملات ور سره کول شي اوغستل خررسول ته نه کوه شي لکه زمونږه پر زمانه کې زمونږه د ععلکوې او پهخوا دان پاتې کېدل د هغې نه به خلکو اوغستل خررسول کول په اندوانو کې و یو انا غ مولا و تاويل چې دې قرض باندې مې ډېر متنغو گني خلق باندې بیا هيصو کوم قرض نکي سودا موذابره نکي او ما سره چېلامه بس یو راځي هغه ہندو د مولا ډېر ځاتنګلو اعلان وکړي چې جماعت کې پلان اندو ہندو چې دا وهابي شوي لري زیارتونه مله مانی دمنه نه مانی تالویزونه نه مانی دان نه بس خلکو ته نه سودا پره خدا بلې جمعې له اغوستاس پتراره وې خلکو ته سوایا چې زمانه سودا کوي करत د تم اپ کوم نو وی وی وې هغه اند چې له اغوست وهابیتوب نه توه ایستد او سودات نه کوي اغوست بیا وا پس اند شوړي نو ګوري ماملات دا وکوي په خوا زمانه کې ودا معاملات خلکو کول اندوان سره اغستل خرصول به کول لدا جائز دی او انت ذل دوستي اغلب کافر سرن ساتھ چيتو تا تدخل مسلمانان او راز نه وايي مسلمانان و ته حواله کي ننديني سي مؤمنان کافران له دوستا ان من دون المؤمنين الود مؤمنان اننا من دون المؤمنين الود مؤمنان و من يفعل الله و من يفعل ذلك چاچي دو کذا کار نه ده فليس من الله في شيء نددي ذ ترपदा الله نه في شين به حسين كه الا ان تتقوا منهم تقا مگر دا چي تاسو ځان بچي د دي نه پزان بچ کول تر او يحذركم الله نفسه يرئ الله تاسو له خپل ځان وا الى الله وا الى الله المسير وخا الله ترا ګرځيدلين قل وا پیغمبر علي السلام ان تخوا مع في انفسكم او قل وا پیغمبر علي السلام ان تو فو مافی صې کوم او ت دوه یوعلم هوله ک چرته کې اوس کاپیرو سره کته دوستی کې ک په پټه ک الله خو پې پو دی که نه کلل وواای غمبرل اسلام انتهفو مافی صې کوم کچرته کې پټه ووي تاسوغ چې پهسینو ستاسو کې او توپ دوه یخکاره کوو ی عالم هوله پې پهغیبانندې الله علمو مااف سمااتې او ماافله أعوذ بالله جل شأنه باغث شي باسمانو كيدو پزمكو كيدي والله على كل شيء قدير الله فهر يشي بالقدره على يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر يا ذا چه پیدا بې او بهمومي هر انسان چې عملی کړی دی من خیرین سخیر مخزرن مخامخ و عملت من سوین او اغ عمل چې کړړی ده د ب رسول الله صلی الله علیه وسلم م وي د قیمت پر یو سړی به اللهجل لشانو هم مخ خ د حال کې پیش شي چې د دو د الله په من کې به حصو سووکم نی ترجمان با دیمانس کی الله اللہ جلی شانو باتتا دنا تا پوسو کی چه اے ما تا تا دین نودر لے گلے اے ما تا تا پیغمبران نودر لے گلی اے ما تا تا دا کامت درہ جے خبر نودر لے گلے چه کامت برا جی دے بوئی چی بے شکتا پیغمبران لے گلے دے ہر سنہ جا خبر شے د دے دین اروس تو اللہ باتن بیاتا پوسو کی اللہ ویچی ما تا تا مال و زر نو در کری پتا بانی می فضل و احسان نو کری نده ویچی بیشا که یا اللہ تا ماتا هر سرا کریون دی دا دین اروس دا سڑی با خپلخی طرف تا اگوری او بیا با خپلخی طرف تا با اگوری نو دو, دو زخنه علاوه بلیش شی با تا نخکاری اور با تا صرف خاری اخکاری بیا با اگوری خپلگست طرف تا نو بیا بوتم سره ورخکاری چمخه ته مو ګوري نو هاغه سبوتخکاری چې بس د ځان د پاره سره لازم کړو اور بہت سره ورخکاری هر طرف ته رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاول چې د دوزخ نه ځان د صدقه په ذریعه باندې بچی اتقوا النار ولو بشقتا امرت زنجان بچی دو اور نه اگر په ټوکړې دیو کجوربه اني دیوی جوری د ټوکړې په ذریه بابانې ځانو اوور نه بچکې اتقنا رو ولو بشق ش تممر تودو خوا خب لو نه ها ووب نه هو امادنبعده کا چې په من دده منز عمل دده کې امادنبعده زمانه وړرهزنلو ډیر زیات وي ح کوم الله ننفسسهو یاري الله تاسو را د خپل ځانانه والله رووفون بالعباد نو تو واییه چې الله م سنګه یارري نو الله روفا بالعباد الله نرمي کون کې دې بالعباد په خل بنديگانو باندې الله جل شانه نرمي کون کې دې بالعباد په خل بنديگانو باندې نرمي کې سختی نه کوي د خل بنديگانو سره قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله هي روانه آیات ترغیب چ الله جل شان هو ته تزان دته نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم په اتباع راځي دا الله جل شان محبت حاصله نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم په اتباع کې اپدی کې دوپای دی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم په اتباع کې دیو کړه لیو چې تا محبت بد الله جل شانه سره جوړ شي او د دا چې تا ته به مخ در نصیب شي فر ویل مل علامه استف رحمت الله علیه و وی وی سوچي د رسول الله صلی الله علیه و سلم د محبت داوکه او دا وای چې زما در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو خلاف کینه دار دروغجن دي دا فالقران یکذبوه قران کریم د دې ته دروغجن وای علامه قرطبی رحمت اللہ علیہ وای الله سره د محبت نشانی دا, دا چې ستابد الله د قران سره محبت او در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت او مین د دا دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت سره محبتین زکا علامه ابن کثیر رحمت الله علیه وی وی څوک چې داود محبت کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د رسول الله په طریقه باندې زین نه دا دروځند او پرشتیا باندې دروځند وراق دا یو شاعر ته رښوې دغه وې تاسو ال اله او انت تزهر حبهو هاذا لعمری فی القياس بدیعو تاسو ال تدع لنا پرمانی کې و انت تزهر حبه او بل تر طوایچ الله می ډیر خوختې وی قسم دې دا خبر خو ډیره عجيبه او ناش ناغونه کېده وی لو کان حبک صادقا لا تعتوه ان المحب لمن يحب يطيع مطيع ولو كان حبك صادقا لا طعت گچته ست محبت دا رشتیا و نوتاب دا الله تابعداری کړو واځک سو کې دا چا سره محبت کین نو هغه پاغه پر رواني نو ګوردا الله جل شانه محبت کین نو تبدا الله جل شانه تابعداری زيو واه کوي دی لدی دا کینہ دیلی دا کینہ کوي پرېګی دا پرېګي نمچو لا دا کینہ یو بیب کوملا الله <سؤال> بتا سر محبت کی دیلی نشته کنا بار دغه البته صحیح دی یو بیب کوملا الله <سؤال> بتا سر محبت کی پر رسول <سؤال> د خیر بانه او په دافه کول <سؤال> د شر بانه الله <سؤال> بتاسته خیر را او رسي دا ذا به خبر نه والاته صبح کی د حشر د سختونه به تاسو صبح کی خیر به تاسو درو رسې کولن کنتم تحبون الله و یک چر تاسو محبت دا الله سرا فتدیونی نزماتا د داریو کې یحببکم الله نو محبت به کی تاسو الله تعالی ويغفر لكم ذنوبکم او بخن به کی تاسو د گناون است غفور الرحیم الله بخن کې مې رب ان تیس نمبر آیات تین معلوم کردے قلتی اللہ والرسول وائے پیغمبر علیہ السلام تابداریو که دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ فانتا واللو کچھتتا سواری ری فان اللہ علیہ وحبو الكافرین اللہ محبت نکے دا کافران و سارا ان اللہ صوف آدم و نوحا و آل عبراہیم و آل عمران علی العالمین انبیاء سلام السلام آجزو کلچی 이사야노 디사 알레 सलाम په حق کې ډېر زیاته کو اوغت ده الله زوي الهاو کار ساز تنه جوړ کړو لو الله جل شانه ولا جواب ورکو ديسال السلام کو داادم عليه السلام په اولاد کې دي د داادم عليه السلام په اولاد کې دنو عليه السلام په اولاد کې دي او الله د غټول غوړه کړو د غټول پیغمبرانو تاس سره د نه خدای جوړي کار داده، دی چې تاسو بیابات د دی نوررم کولی که نه زور من بعض دی او لاو بعضې د دی پیدا شو د بعضنا والله سميون علیم الله دی اوريدون کپوه تاسو وای چېثالی سلام دا الله دی نو دا خو د یو بل اولاو لکه ابراهیم مله سلام دا د اض نظر کاپرو لداغ انحسا کله سلام پیدا شو اسماعیل علیہ السلام پیدا شو بیا دیسا کله سلام نه یاکوب علیہ السلام پیدا شو او داسې د اولاد را روانو په بنی اسرائیل کې اوس دلته کې دیو خاندان ذکر کې په خاندان کې څوک آسان یو پکې عمرانو او د عابد زاهد انسانو د مریم علیہ السلام پلار دریم فقې زکریا علیه السلام دا پیغمبر دریم فقې د عمران خزاوا د امنه که خزاوا او څلورم فقې مریم علیه السلام ادا ولیه وا الله دوسته وا او شپږم فقې صالح السلام دا د الله پیغمبر وو او شپږم فقې صالح السلام د الله پیغمبر وو پنځم مې پنځم فقې دا د الله پیغمبر پغمبر کی یحیی علیہ السلام او دامدار الله پیغمبرو د یولی خاندانو ګور عمران چې ده نو د حنا خواوندو حنا چې وانه د مریم علیہ السلام مور او مریم علیہ السلام دادی صلی الله مور وا بل ترตะ زکریه علیہ السلام چېو نو د مریم علی السلام د ماسی وندو او بیا د زکریا علی السلام ز یحیی علی السلام نو داړو خسته خاندان ډیر بهترین خاندانو او ډیر عجیب خاندان دي ګور امرات عمران اغه نظر منلو کچر تک مال الله زرا کو نو دا زبد الله پنوم باندې ورکو عمران چې کلمړشه نو د عمران د خزی د حنی په گیړه باندې حملو نو که چرتهله الله <سؤال> ز را کو نو دا به زه ازاد به دین خدمت به کوې د دنیا د مشاغل نه بعضذا دي نو چې کله وختې د یو سوم میاشتې با عمران د مغ نه بعد الله جلله شانو ح لور ورکه نو دو و یا الله دا خو خووج پیدا شوه نو الله جل لشانو وط وولی ته کل کلل دړي چیرې اغدي جنایت نشي راسيږي الکان دي جنایت نشي راسيږي دا ډېر را قابلیت جنايده بیا الله جل شانو دا ډېر عجیب انداز کې لوېکه د دې خانداندار عجیب معجزه عجیب کرامات دي مریم علي سلام چې وا نذا په یو کوټه کې باندې و لويدا زكريا علي سلام ته ځماداري او عالشوا چې ته خدمت کې نا کوٹا گائی کے بند دا تالا ورور پسی, ور ور پسی زکریہ علیہ السلام بند کردے دے او دا پاغے کوٹا کے عبادت کے دے بیت المقدس کوٹا وا پاغے کے بند دوا زکریہ علیہ السلام چرا غے نا لکہ مثال پتورو جن وریمیاشتا پدے کے امون ریو پدے زمانہ کے ملاوی کی خواہ نو آغا زمانہ اسٹورو ننو آغا زمانہ کے نا آغا زمانہ کے ایسیگان و پرجونو چدا او ساتھ لیشین نو مریم علی السلام سره کتل به موسم میوي چې مریم علی السلام سره دل ناغي تيوي مریم دا چرته وي نو مریم علی السلام متوي وی دا الله د طرف دی نو خبره دا ثابته شو چې الله جل شانو خپل نیکانو بندگانو لا غایبانه خوراک ورکول شي صدا الله ش الله تعالی غایبانه خوراکو نظر کوي مانو سلواب الله در کوي یودا خبر خلک کوئی چی د صدا اسمان نه خونه نازل کی ته د الله عبادت کو الله تعالی د اسمان نه رزق ورکي حديث کې رازي رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم په اخیر زمانہ کې دجال چې دی هغه کل راشی او هغه په خلکو باندې به رزق بند کی په خلکو باندې به با وبو باندې کی لصحاب کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه تاسو کې چې دغه وخت کې خلک بیا سکه نو پداره واخ کی بخاله کوی چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر پدی باندې به الله لوګم ختمې تندبم ختمې کله چې اوږې شوې تهږې شوې او یا کله کله په انسان یو داسې حالت راشي چې خخ شي یا چې خدای پاک نور مم څو خوړې دا نفس ډیر زیات اوږې شي سبحان الله والحمدلله الله اکبر دا اذکار کوم نو الله جل شانه دا سره رزق د خلکو اور کې دی باندې الله انسان مړی وروځه کې چې موږه شوې تهږې شوې نو دا وای. نو اغیل اللہ بے موسیم امیوی ور کریں بل طرف تا زکری علیہ السلام داگه خبرم دے راجی باو بیا گا مریم علیہ السلام دا مریم علیہ السلام دےلا اللہ بچے ورکو دا سی بچے ورکو چی بے خواونده الله بچے ورکو اغیلی سا علیہ السلامو نو خلکو پی شکو کو چی دا سنگا بے خواونده پیدا شو نو الله جلی شانو عیسیٰ علیہ السلام گویا نکو د ودره و رضو ما شمده او اغا پر زانگو که خبره اکڑه ای چه زده اللہ په زده الله بنده ایم او به بماله کتاب راکی او اللہ, اللہ مانه پیغمبر جوڑه ای نگو را بلا موجزده داشو چه عیسیٰ علیہ السلام پر زانگو که خبره اکڑه دغا عیسیٰ علیہ السلام دده بیانوری موجزیم بی دیره مړری ب ژوندي کول د خټ نه ب مغه جوړو هغې لبی پوو کې ورکو غ به ووالو ته دغه شان دی پړون بانې ب چې لاس را کار هغه بهخ شو او چې او سړي بانې وه برغې مرضو غه به الله د د په ذریع بانېښکوو بیا را شه ذکرريله سلام دغه مجببه حالت ته ذکرري اسلام سپینګې دی شوي دیښځې شانه ده الله جل شان دا غنه به موسمه بچي وغوhto الله ولا به موسمه بچي وركونو د دینم دا, دا خبره معلوميږي چې خبره ناممكني الله ممکن کوي لکه حديث کې رازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رب اشعث اخبر را لو اقسم بالله لا ابره و ډير زله یو پکیر ملنګ بابر سره چ دا غد دومره بندوبس نکی کی چغزان برابر کی دومره سورسره نی خو ک چرته په الله باندې قسم خوړو چی قسم دې دا کار بکی گن الله جل شانو خدا غا غ کار پورا کئ دا دې خاندان پورا واقعیا او دا غي عجبا جی ب معجزات عجبا جی ب خبره اذ قالت امرات عمران عمران ربي کلچ ويل حنا خضید امران ربی رب زمانی نظرتو لکا ما فی بطنی یکینا ما نظر من لیده آغا په گیڑا زمان کی دی محررن آزاد فتا قبل <سؤال> منی نقبولی <سؤال> که زمان اینکان تا سمیول <سؤال> علیم یکینا تی اوریدن کے پوها ستا دن تا میں وقف کرده دی دن کار بکئی هر کلیچی بی زی ګوله دی جنعی لرا قالان وی رب زمان ربا اینی وضاعتها انسا یکینا ما او زی گول دی فلم والله علمو بما وزعت او الله په دې پاغسته چې دی وځي ګول یعنی ال داجینا ول الله ورکره وليس الذكر كالونس او نه د هلک په شان دجینا اي و اني او مانوم کي خود دې تم مريم مريم په مان د عابدي رازيخه عبادت کوونکې د الله جل شانهو دا د ابرانه ټکي د اربا ټکي نه د مريم وان يعيذها اوذقنا غوانم بدي ديسرا ديكه پديسرا وذريتها او دا اولاد ددي من الرجيم دي شيطان الرجيم د شيطان رتل شيوينا ددي ندا معلومه شو وذريتها چدي لب الله جل شانو اولاد ور کي دي مريمنا من الرجيم دي شيطان الرجيم د شيطان رتل شيوينا حضرت ابو هريره رضي الله تعالى نوى ور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی جکلا یو معصوم پیدا شي نشيطان اغبانه چونډای لګی چونډای پاغبان شیطان لګی دې سره معصوم چغه وای بازی خلوی یو شیطان په چونډای لګی نو پاغبان شیطان چونډای و لګی ندی سره معصوم چغه وای صرف یو عیسی علیہ السلام، دی عیسی علیہ السلام مور مریم او عیسی علیہ السلام پا دی بان شیطان چوندائی نوالا گولی زکا شیطان چکالا پا دی بان چوندائی نوالا گولا ندی چکم کپڑا کران غختیو نوالا چوندائی پا کپڑا باندیو لگی دا ka ka او دیتی نو شو و اینی وعیزوها او یکی ننز پناه وارم بیکا پا دی سر وزوریت هاو دا اولاد ددینا ددینا دام معلومی گی چی دی دا مریم پیدا شوانو اللہ والا زیر ورکو چی دی دی با اولادم کی گی مینا شیطوان رجی این دا شیطان رتلی شوی نا هر وقتی اغوزو بالله ویل پا کاری دا شیطان هر وخت انسان پسی لگه دلی حدیث کی رازی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا شیطان چی دی نو د دا, دا انسان دی شا ت علامه <اللامی> مسیحین دا خبر کئ او اوی دا خوانتم د دپد زړه کې ورکه تا کړی وسوسی اچی نو چې کله د الله جل شانو ذکر شروع کین خوانتم ته نو باسی لري کین نو کله چې د بیا ذکر پری دی نو بیا غا خوانتم د دپد زړه کې ورکی دي باز خلکو باندې شیطان سم مصالحت شوی ولی دا الله جل شانو ذکر پرې خو دی دا الله ذکر ډېر کول پکار دي سره غلط خیالات ختميږي خصوصا د بسم الله ذکر ډېر کول پکار دي سبحان الله الحمد لله الله اکبر فتقبلها ربها بقبول حسن لقبلك ردي الله جل شانه بقبول حسن فقبلوا لخسته سرعه قره وقابليت نه قبوليته باز ډېر قابلیتاني خوارت نه پاتې شي نو اصل قبولیت ته چې الله دې قبول کړي دلته کې وسالو ورو طریقو سره الله جل شانه مریم قبول کړو دا غې قزیلت ذکر کو اول دا چې الله دا په خسته طریقې سره قبول کړې و دویم دا چې الله دا په خوله طریقې سره رالوه کړې و او دا چې د دی کفالت هغه پیغمبر کړو پیغمبر علی السلام تربیت کړ زکریا علی السلام او سلو رم شديد عبدالله دخوانا میویرات لی عدیث رو با پرشتو خبر امکولی خواه كلما وقف لها خواه فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسن قبولك را دیل رب داغی فقبول والی خيستا سرا او پرورش یو کود دی پرورش خيستا وقف لها زکریہ ویس بارل دیل را زکریہ علیہ السلام تا یعنی هغه تربیت شورو کل کله مدخل عليها زكريا المحراب کله چې داخل شو دی خوا ته زكريا عليه السلام محراب عبادت خاني ته زكريا ته زكريا عليه السلام زکوې چې دا د ذکر ډېر کو دا الله یاد وکړه یادا زكريا دا د ابرانه ابرانه ټکه ده ښا د اسرایلی جې بیٹه کړي زكريا دا د عربه ټکه نه دی نو دا زكريا عليه السلام د دا مطلب دا دی چې د الله یاد کړه یادې الله یاد کړه زکریا علیه السلام څنګه هغه طرف ته نو دا زکریا علیه السلام دی الله یاد کړه نه چې کله دا زکریا علیه السلام داخل شه د خواته کوټه غا ته وجدا هند حرز قن وی مونډلې دې سره مې وی قال اوي يا مریم ان علیک هازا اے مریمې سرر ته تا را دا میوی یعې په دی موسم او پدی دی ځای کې دا څنګه چل دی دا خو ساجبه غون کې خبر د زهدي ځای که ناسیم دا معليدللی دا تالهڅنګه راغلی دی قالت هو من عند الله نوویل مریم دا د الله د طره پهدي الله بهله ریزت بر کوي ته د الله ش الله بهستا شي منکانه ل الله كان الله له وله ما ويڅوک چې دا الله شي نو الله به داغه شي وي اول دا اللاو مانا بیا په الله مانا دا الله خبره او مانا نو اللا بستا خبر اماني دا تعجب ايوكو قالت من عند اللاين ظاهری اسباب نشته دا آيات پا دي بان دلل چه زكريا السلام او بی بی ماریم دا پغیب و بان دنو پوی دل زك زكريا علیه السلام, زك السلام اغواتوه چه دا چرته طوه دا چار اوری دن نری ویچ دا د الله طرف دین الله یرزق مے یشاو بغیره حساب یقینا الله رزق ورکه چاته چو خو خشی بغیره حساب به حساب به کتابه هنالك دعا ذکریا ربه په دا وخت کی आवाज کو زکریا علیہ السلام ربه رخلتا قال ربي هب لي ملله کن ذريه طيبه یا الله مریم الی د موسم میوی ورکړی یا الله مالبی موسما بچی را کا اج اجد زکریا علی السلام چې زکریا علی السلام الله تعالی جده आवाज الله تک و دا ما پډیرو باباګان غختي دا بچی څنګه دې پډیرو باباګان غختي عیسی علی السلام په خپل بابا زکریا علی السلام بابا دې والله تعالی आवाज کې پیغمبر دې والله تعالی आवाज کې تم الله نو غواړ قال ربي هب لي من لذن ذریه طیبه دوای سو اے ای الله او بخ ماتهامله دنکه د دا طر پس تن تو بتن پاک ان نه کسممي او دوعاه یقین ته او ریدون کې د دواګې یقینته او ریدون کې د دعاګانې ف عادت ملایکته هو وقا و اووللي فیلمهاب دوای کړي د نو بغه نه دخه عبت کې نهواازو که د تهلاو کو دی لاړو چې کو په عبت خانه کې ان الله یو بسشرروکهه چېکی نهن الله دې در کې تاته به یخیا په یخیاال السلام مثبت دی قمې من الله ت کوون کې ب په کلیمې سره من الله د طر په ده الله نه ودن او سردار بې وحسور او پاکباز بې وسیدا سردار بې دمو مؤمنانو رئیس او مشر بې پدین کې عيب فعلم باندې او په هیلم باندې او په عبادت باندې او په پرهزګارای باندې با په پټو خلکو کې مشر یا وسیدن فقيه بې عالم بې الله بول علم ورکي یا وسیدن باغ باندې بغس غالی بني و حسورن او پاک باز دی په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وي منافق ته سید موای په دی الله غوسه کیږي مشروت مو منافق ته و حسورن نو پاک باز دی ابن مسعود رضی الله تعالی نو وي چې حسور هغه ته وي چې د زنانه او بندی سره د طاقتنا نو حسورن نو پاک باز دی و نبیه من الصالحین پیغمبر به د کامل ہونے قانونا کا ذکريلی السلام د ډېر تعجب د ووج وایي د ډېر خوشحاله نه قاله وویل ذکریلی سلام رې زما رببه اننا ی کوونلی غلهمون څنګه به ششيمالله را لکو وای چر ته زهو چرته دا دومره ل نیمتو وقد بل غنیل کې حال دا دی ررسېدللی ما ته بوډه واللی وم را اتتیېره خ ه ده کالا نویل و تا اللہ تعالی کذالک اللہ ہو اویل و تا اللہ تعالی ما یشاو ووکی اللہ حاغا چه غواری تبس پنگیر بودھایا واللہ بلزوی درکی کال ربی جالی آیتا نویل زکریہ علیہ السلام اے اللہ اگرزا و مالرآ آیتا نیو موجیزا یو نخا لو الله جل شانه ولا نخورك ايتك سن خدع العالم الله تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا چه خبر باندې كه خلق سرا دري رازي الا رمزا مگر په اشاره باندې ين دي توحيد بيان په اشاره باندې كوا دي تبد چپ د چپ رو د چپ رو جا د چپ رو جا بدا سي و چې دي بچو په خبري به نو کولې ټوله راځي خوراک راق مراقبه کو خود چپوالی روزه دا په هغه ومت کې پومت کې د دانش ته دي الا رمضان مگر پیشار وذ قربک یاد کر خپل کثیر اندير وسبح بالعشي والاذكار او تسبیح بیانوا درب خپل سبا او بیګا یا بالعشي ماخام والاذكار او سحر او الله جل شانه یاد وکثیرن ډیر یعنی په اخلاص سره د ذکر د پاره دری خبرې دی اول دا چې ته کم ذکر کې چپدی باندې پههېګې دریم دا چې دا ذکر بکې نو دا په سنت طریقه باندې کې او دریم دا د اخلاص چې اخلاص در کې موجودی صرف دا الله درزاده پاره دی کې ګور د زکریا علی السلام دوه کې نو اوسو خبره معلومې شوې یو واقعه دا معلومه شوې ته د دین د سلسلی د باقی پاتې کېدو د پاه سوال کې دا جاییز دی سوالو ک چې یا الله مالله داسې بچه را کې چې د دی دا سسللب او مخکې باې بوي دویمه خبره چې د بچی سوال کې نو دا د زهد نه خلاب نه دی جایز دي او خبره ده درمه مخبره د تسلله د پااره سوال کول دا دی یقین نه مخالب نه دي یعنی مطلب دا دی چه انا یکونو لی غلامون دادی یقین مخالب ندی خواه او سالورم خبره دادا چه پیوشی چی اسباب نی برابره تواجی یا اللہ مالا دا کارو که اوز در سر اسباب اس نیشتا ده اوز زکریہ علیہ السلام سپینگیره ده دادا او اسباب ندی برابره یا اللہ مالا با بچه را که ندادا ادب خلاب ندی خواه و اذ قالت الملائکه کلچو الملائکه یا مریم اے مریم اے دا واقعه د مریم ذکر کئ یا مریم اے مریم فضیلت د بیم مریم ذکر کئ او د عیسی علی سلام د پیدائش ذکر کئ او بل خبر داد دا چې د دا الله او لیا او سره ملائکه خبر کئ خان پرشتي د الله جل شانو او لیا او سره وقته وق باندې خبر کئ خدای چې خبره راځي دا, دا خبره به خلکو ته کینا چې ما سره پرېشتو خبره وکړي او زموږ زمې مارتبه ته راسي دمې مارتبه ته راسي دمې مرتبه لاره مارتبه به خلکو ته ښکارا کینا او عام خلکو کې عام ګرځا پرېشتو مریم سره خبره او د دینه دام سابېتی چې خځې په نیکای کې دومره مخ کې پلی شي چې الله ولا به موسم مې زم ورکول زنانا او زنانا پنیکای که دوم را مخ که تلیشی پرشتی ور سر خبر امکی بیا. خو زنانا اولا پکار دی چه پنیکای که, که مخ کی لادشی، پنی که لادشی. پنیکای که ترکی وکی. او چه سمر پنیکای که, که, که, که ترکی وکلا. اغام ذکر که چه پنیکای که, که بطه ترکی سنگه که. ناغده تا پیش که. مریم سر با پرشتو خبر کلی دا پیغمبر نو خواه. مریم دا پیغمبر نو ها. باز علماء دا ویلي دي چې دا پیغمبر وو دي ته بو واه کیدا خدا پیغمبر نو دا نیکه زنا نه واه او دې سره به پرېشتو خبرې کولي او ډیر زیات کرامتونه د دا خو قران چې کم کرامتونه ذکر کړی دي چې نور بد دی څمره خبرې وي دا عادت نه خلاف وي وې قالت الملائکه کله چویل ملائکه یا مریم ای مریم ان الله استوفاک یقینا الله ور کړی ته اس صفاکی الله ته قبول کړي د عبادت د پارا د بیت المقدس د خدمت د پارا د دین د خدمت د پارته الله قبول کړي و صفاکی او پاک کړي ته د پردو نا د لاس لغول د نارینه و نا و صفاکی او ورکل ی الله جل شانو ته په دې خبر باندې چې الله تعالی بغیر د خاونه در درکړې دی علانی سائ العالمین علانی سائ العالمین وزنا نو د خپل زماني یعنی ستا په شانتي زنان په دغه زمانہ کې نشته دی وجه صدا او حکم یوته کو یا مریمک نوتی لرب کی وذودی ورکعیم عرکین اے مریم ته بداری کو وا دا بدار کوه ل رد دی کې درفپل دی جوی او سحده کوه ورک م را کېین روکو کوه سره دررکو کوون کوو عبت ته کار وه عبت کوه توجو پهله اوسا ه ذلك من انبا غ بنوی لیک دغه د بعضې خبرونه دغی ب نه دي چې ووه کومونږ تا ته وما کوونته ل د یم القونه مریم چې نکه شوه دغه زمانې پ شو چو زبد مریم خدمت شو کی دا خونه کزنانه نه د دې د خدمت د پاره ټول پیغمبران را جمع شو یو پیغمبر و چې دې خدمت کوم بل پیغمبر و چې ز خدمت کوم الله والا یو طریقه مقرر کا چې تاسو خلق بالقلمون راوالی په کم کلم باندې بجدې تورات لیکه هغه قلمون راوالی او په سین کې وګورې په بو کې نه چې دا کلم وبو کې په برابر طرفه روان شو او ب خواسي سه شي په کته طرفه پوری کنه او چې په برابر طرفه کې روان شو نو هغه به خدمت کوي نو ټیکاله د خپل قلمونه او بوته او غرزل د زکریا علی السلام قلم هغه په برابر طرفه روان شو او چې په برابر طرفه روان شو نو زکریا علی السلام یې خدمت به وکړي نو ګوره نیکی اختیار کنو پیغمبران به خدمت کوي بیا ای ذیلقون اقلامهم کله چېد غوررزل ااقام هم قلمونه خپل هم یپلو میم چې کوم یو دد نهکهفات بهوکې دمریم او دا ذکري اسلام چوو نو دا ددي د ماسی خاونو وما کوتهد او یحال اسلامې د ماسیزی وما کو تد ماونه تد سره عز یخت سیمون کله چې دی به خدمت کوم بل زه به خدمت کوم اذا قالت الملائكه کل چویل ملائکوت ملائکو یا مریم اے مریم ان الله یکنن الله اوس بیا پرستوب ور سر وخت وو خبر کوله ها ان الله یکنن الله یبشرک ذریدر کی تعالی بکلمۃ منه بکلمی سر د خپل طرف نا یو کلمی سر د خپل طرف نا په یو خبر سر د خپل طرف نا الهام کلمہ اسمه مول مسی هو چې دا نوم د هغې به سالالی سلام ز د ممرمي ووجي هنف دون مخهوررب په دنیا کوې وال آخرت ی په آخرت کوې منل مقر او د دیکانو نه مخورض ته زمګه پښان وي مخورض غ چاته وي چې خلک ک د مخ نه شمیږي مطلب دا د خلک وي وی, وی تلار شستا ستا د مخه به پلانې دا کار وک زما د مخه خو نه کوي نو مخورض هر څوک قدر عزت کوي خیال <سؤال> به ساتې وقللیمون لاسهفل ماهد و کان او خبرې بکې خلکو سره ف ماد په ځګو کې و کال او په بوډهلی کې و می نه او د نکانو نه به وقعله ن زه کوي السلام سال سلام په ځانای ک خلکو سره خبري کړي او د ت س کالو پومر کې الله سمان ته بوتلی دی نوکه لن دی نه داثابت ته شو چېثالی السلام خو سپینګ شوي نو نو هغه به راضو په بړهاللي کې به خلکو سره خبرې کوي قاله رببي ان لا کوون لیولدون قیاممت تن ندې به را ضي خل او به حادثمونځ کرکو قال رببي ان لا کوون للی ولم یم سې بشرون ویل مریمې اره زما سررنې به زما د پاار بچ او نه د ر صیدلی ما ته سړی قاله نوویل تهالله تعالله الله ذغ رنگي به ته يخ خلقكم پیدا کوي الله جل شانو هغه څه چوغوالي وګور اګور ادم عليه السلام د خاورو پیدا کړل دي نو ته خو انسان ته نه بل الله انسان پیدا کوي د سوالي عليه السلام اوخه الله د غټه نه پیدا کړل دا نو الله جل شانو پیدا کوي هغه چوغوالي ا دا قضوا امران کله چې پیصللو کې دی او کارفهین نهما له کن فه کوون یقیناو وا غته چې موجود شناغ موجود شي کار بیسشي پیغمبر زه پیدا کوم تا ل زه بچ در کوم دسه د پااره وایولی مهمول ک و و لی موول کتابه خبه دی خلکو کتاب حکمتته او حکمتته دو خارتیا خبرې سونهتو و تو راتهول اننجیل او تواتته انجیل ورسولن ال بنی اسرائیل او پیغمبر وی بنی اسرائیل تا قد جئتکم بآیات ربکم گورا برم گیو نو تپری خود یخلق ما یشا کتا سو گوری 40 نمبر آیات کے مخ کے نو پاگی کی لي چ یفعل ما یشا اللہ جل شانو کی اگ چ غاری ندال تک ہوئی چ وی عادت د بچی د گڈاتو پوخ کے دایو ناشنا ہونے کی خبر ده او الته <سؤال> کی یفعلوا وی چې الله ارسکو لشي او دلته کی يخلقو وی چې مریم ته وی چې پیدائش داز کو ما او الته یفالو وی ګور دلته کی د صورت کې دوه خبره دا مجبوری چې د مریم ته بچی پیدا کېدل مجبوری او د زکریا علی السلام د بچی پیدا کېدل مجبوری واییو لی مهول کتاب او حکمه ته توه ته ولنجیل ورهرسوله لاې اسرائ او پغمبربي بنی اسرائلو ته اني ق کوم بیا مرغبي کوم یقین م راتلل کړې تاسب یو موجزې د طر په درفستاسوونهې اخلو کوله کوم می نه تو قین ز به پیدا کوم تاسو لر جوړوم بهزه د خټنا تا توې پهشان د شکل د مارغو ف فوقفی نو ز به پوکم پاغه کې فکوونو طرم بله نو شی به دا مارغه په وکم د الله ګوره دا مارغه کوم یو نوورله ما ک را وي چې دا مارغه خاپره کو د خټې نه به جوړ کوو پوکې بالاله ووررکو او هغې نه به خاپیررک جوړ شولو ته یو دا چې دی کامل دی خلقت کوې په پیدا کې خاپیررک کامل دی بل خبر ادا دا چې ده بغیر د بڼونه الوزی باندې د دني د خاطرک باندې نشته او ده د نور چار پایو نو په شانتی الوزی خو د خپل بچو لپاره او ورکی له دغه وامی په شانتی او خاطرک خان دیوخه د انسانانو په شانتی دغه دا, دا خاصیت مشترک ده سمرقندی سراجل منیر کدا خبر ذکر کړي بلدا چې د انسانانو خوینه دي په خاطر رکھي ولدا او ووه رحمتله هغه دا خبره کوي و کله به چې ایثال اسلام خاپرک جوړ کوو د پوک بیا په کو هغه بهوالو ته لسه منځ د خلکو د سرګله به چې پان شي غ به را پرې ته مور به شو وجه سوه وجه دا وا چې د الله جل شانوه او د مخلوق ت خلیک غې کې پرخ را شي چې یو شانواې په کران و او برول او جولم بز پیدای شیلون وال ابراص ابرگی مرض والا او خیل موتاوراجون دی کولم بز مړی به اذن الله په حکم د الله دا ټول کارونه بز د الله په حکم باندې کوم سلور کسان دا سال سلام په دغه باندې راجندشي په حکم باندې هغه ته ویلی چې پات او دا کارونه دا الله په اذن شو دیو نمعازر حاضر دا یو کتاب زیو د چرتہ چا وجلو د چراجوان دکی اسلام مت چکم باذن الله دا الله په حکم پاسه نو چې کله هغه پاسې دو نو و چې دا پلان کی وجلم اذوین یو ګډه وا داغه زی هغه مرشه وو نو هغه د په حکم الله راجوان د کړو اذن ابن العاشر نو هغه اسلام سلام پا حکم بانده اللہ جلد شانوه راجون دیکھا آیو سامو دنوح علیہ السلام زوئے عیسی علیہ السلام په او کبر بانده تیرے ته اغیر تود چې چکم بے الله اللہ دا اللہ پا حکم بانده پاسا انا اغیر دا کبر نراواتو نیم سر اسپین شیو مخکینہ دی ابراہیم علیہ السلام دا وقت سپینی دل چیدے دا دا ابراہیم علیہ السلام د زمانے نا شروع شوی دیخوا کل چید ابراہیم علیہ الس دګيري وخت سپین شو نو الله ته یا الله دا سدي ابراهيم عليه السلام ته الله جل شانو دا زما ما اکرام دي چې په بنده باندې کوم دا عزت الله جل شانو دا سپین وخت دا انسان ل ور کړی دي او دا سپين ګيري نه الله جل شانو حیا کوي نو دا غنیم سر هر سپين شو او د عيسو عليه السلام نه تپوسو کو چې آیا قیامت قائم شوه دي اغه دا تپوسو کو د هیبت د نه دا سر سپین شو د قیامت ان ان زلزله الساعه شيء عظيم د قیامت زلزلہ دا ډیر لوي شه دي دا جوړق شه دي دا ډیر لوي دي دا سر سپین شو او تاسو کو دا ای صالح سلام نا چې آیا قیامت قائم شوه دي نو ای صالح سلام ته چې نا قیامت نه ده ما دا الله نه سوال کو ته الله رجوند ایکړي نگورا عیسیٰ علیه سلام دا اغا پا حکم اللہ جلی شان و رو دادری سلور کسان راجون دی کردو و او نبی حکم خبر بدر کم تاسل را بی ما تا کونو نا آغا چه تاسوی خوری پا کورونو که و ما تا دخیرون آغا چه تاسوی زخیر کوی سارم سشی خواله لیده غرمم سشی خواله او کور کم شي پاتې کنه دا بدر توام فی کوم په کو نو ستاسوو کې ان نه فیظ ل کللا ل کومې ک ننخواام مخ په دی کې نه خل د ستاسو د پاارین کومتهنی ان ک ته تاسو منان هر پی غمبر ته چلله مجززه ورکي نو آغا الله جللی شانوه دغ د وخت مطابق وله الله ورکي دا په یونان کې د حکمت پیشه ډیرر زیاتو وه حقیمانو ډاکټران په جډیر رضیاتو او خلک په حقیمان کې ډیرر زیات مخکې تللی وو نه چې په حقیمان کې ډیرر زیات مخک کې لال ایثاله سلامله الله داسې مجزې ورکړئ چې حقیمان ې جز او ډاکرانې جززه او همم ډاکان د دی خبر علاج نه شي کول مړې نه شي راژون دي کولی برغي مرض والالله نخ کېږي علاج نه شته او چې کمړون دی پیدا شي د داغو علاج ن شته دا دریم رضونه د دې علاج عیسی الله السلام له الله جل شانو ورته بیا د سواله عليه السلام په زمانه کې خلق او خلق د کاريګرای په دغه کې پنک ډیر زیات مخ کې او الله جل شانو اوخه پیدا کړه د غټه نه او خلک پیل شو زګا دا, دا کار نشو کوله د موسی عليه السلام په زمانه کې د سحر چرچا وا. نہ اللہ جل شانہو داخل کو غسہر دو موسی علیہ السلام پر ذریعہ مات کو ساحران ورته حیران شو داس معجزہ ول اللہ ورکہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانه کی د فصاحت و دا بلاغت دا او د بلاغت د متلون او د شیرونو دور دورہ وا بس د جبی بادشاہی وا د خلق پر جبہ کی ډیر زیات مخ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله یو داس معجزه ورکه چې دا, دا غي راج هغه په ټول دنیا باندې قائم پاتې شو هغه قران کریم ان فی ذلک لایاتلکم ان کنتم مؤمنین یقینا خامخ په دې کې د لایل د تاسو راکچته تاسو مؤمن ان ومصدیقا لما بین یدیکم وتصدیق انکه امداغه سچې مخکې زمان دی بین یدیه مکې زبانه دي می نه تواتې د تواتناولې وحلله لکوم او بیان د حال ل کوم زه لکوم تاسو تا بعض لځې د بعض هغهخوررمې ما علیکم چې حرام کويشي په تاسو باې ووج ته کوم بیاې مرب کوم او راغلی را تل نکري تااس ته په یو مجزې د طره په درف تاسوونه فضتهق الله وا ون وریې د الله نه واپیون ان الله رببي ورب به کوم ای جز ایثال سلام ذکر کوي چې ایثال اسلام په خپله د الله ربوبیت قائلو چې رب الله دی نه څنګه تاسوغه رب وایي ایې نه د الله رب زماده رب ستاسو دی په بدو ددي الله بعد تو کوي هذا سواتو مستقیم دا د لارنې غه فله ما الكفرام ای معلوم کې ایصال السلام د دی او کور پر چدی نه مسلمانان کیږي دې پسملار ناراضي قالا نو وی ویل منن سواری ال الله سوق دین د دیاں زمالا لارد الله تعالی اے ما سره بد الله د پارا سو قدرتې راسه بسو کیټې دا, کی دا الله د پارا ما سره دا الله په دین کې امدادو کی قال الحواریون او ویل مخلصین خلقو نحنو انصار الله موږ امدادیانیو د دین دا, دا الله مخلصین خلق په اړه کې پیدا کیږي او تا سرددین د پاراودری کی او د دین دا کار در سر په مخ کې باندې بوزي استا مرګرتیا کوي ګور زه هر په د هر پیغمبر خپل مخلصینی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې د هر پیغمبر د پارا مخلص مرګره او زما مخلص مرګره اغه زبیر دی زبیر ابن عوام دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم مخلص مرګره او نحن انصار لامغهذا الله زدين ان ذا بيان الله خپل دین هغه خواره زار نه پریری فقيران ولا پیدا کوي الله جل شانو خپل دین هغه په مخ کې باندي بوزي ګوره الله جل شانو د دین لپاره سکه پیدا کول بلال پیدا کو شغه غلامو کمزور او اجس فقیرو خباب پیدا کو چې هغه غلامو اجزو فقیرو عمار ابن یاسر پیدا کو چې هغه غلامو او عجز او فقیرو یاسر پیدا کو چې هغه عجز او فقیرو زکاد ابو سفیان چې کل دروم بادشاہ تپوسو کو چې دروم بادشاہ تن تپوسو کو باندې ما دروم بادشاہ تن تپوسو کو, کو چې تاسو پیغمبر هغه سره څوک مرګري کېږي نو اکثر ور سره पुکاراو غریبانان ور سره مرګري نو لګورا مرګرتیا چې کیندا پوکراو غریبان کئ من انسواری الاله سوګ به امدادی د امدادی زما الاله الاله رضا الله تعالی الحواریون نو اهل مخلصین موږ امدادیان دي دین د الله عامن اګلای موږ ایمان راوړې پاله باندې وشهدو غواشه به ان مسلمون چې کینن موږ مسلمانان یو ګور موسا علیہ السلام سره الله جل شانو کوم ورګری پیدا کول دا بنی اسرائیل چې نه دا بیکار خلکو ډیر بیکار خلکو دا د موسی علیہ السلام خپل قومیانو د قوم خلکو دي موسی علیہ السلام خډیر بیکار او کله بچا خوادي خوښون موسی علیہ السلام ته وی چې موسی علیہ السلام موږ خوراګیر شو دا بس کی ان علی مدرکون موږ راګیر شو او کله بچي څه چالو شو نو یو دین امن قبل من قبل ما جئتنا امل کترال انو ستان مونږ ته سپایدا ستان مخک مونږ له خلکو تکلیف را راکوله او سمرا له تکلیف را راکې خو موسی علی السلام ان الله معنا خو موسی علی السلام له الله عجيبه مرګری پیدا کړل چې بنی اسرائیل نو کاپران ول الله مرګری کول هغه ساهرانو او لګمنا او یازر جادوگر هغه الله د عیسا د موسی علی السلام مرګری کړل لدا څه په دې باندې مرګری راشي چې تبه حیران شي او اغیر طول شهیدان کلن. دیسال سلام اغمار گری پر غون شهیدان کلن. لوگو را حواری با دی پیدا کی گئے. ربنا آمنا بی ما انزلتا و تبعنا الرسول فکتبنا ما شایدین. اے رب زمانگا یکینا نمانگا ایمان راولی دی پاگا چه تارا لیگلی دی او تابداریو کزم. و تبعنا الرسول و تابداریو کلنگا دی پیغمبر فکتبنا ما شایدین. ولیکہ موږ ما شاهدین سره د غواهانونه او الله په هر زمانه کې د دین لپاره خلک پیدا کوي څنګه پیدا کوي ګور په یو زمانه کې چې دین دین دعوت ورکون کې یومني نو الله جل شانو فطرت خلک پیدا کړي صورت كهف کې بتا سوای اصحاب كهف اصحاب كهف تل اچا دعوت نو ورکړي اغه چې د خپل قوم حالت ته قاتل نو یمږه د دینه جدا کیغو اغه واحدین شو دجاهلیت د زماني یو کسو امر بن نوفیل نیمو هغه چې کله ځ خپل قومه حالات توقته النغوی دا اس خبره دا, دا خدایان مودایان هیڅ نشي کولی ارس چې کی الله کوي دي ته فطرتي دایتی بس الله جل شانو یو انسان پاغه خلقو کی پیدا کی فطرتي دایت الله خلقو لور کی ب ما انزل <سؤال> ته پاغ سر چې تا را لګلی طببان نه رسله تابع داري کوو مونږ د پیغمبر فکت نه ما اه دي نولیې مونږه سره دګان نهوه مکروه مکره الله دی تدبیرو کوو د قتل دي سالی سلام و مکر الله والله تدبیرو کهه د به چاودي سی سلام والله خیر ماکرېیم الله د غوره د تدبیر نا کله چې دا به اسرائیل چې دین نودل ډېر پیغمبران شانکر دیر لور سلخت پې غمبرانې په یو ور شدان کلل د غ زمانې کانو خلکو چې ته چې تاسو دا څ کو وای ظالمانو پ غبران هم شدان کلل و خه تاسو تاسوږته نو هغ و مر پسې شدان دا بنی اسرائیللو دا اوسنی چې کوم مسلمانان شدان نو نه دکه بنی اسرائیل د لاړل د روم دبات چایو گورنرو اغه په سیلال دا دایسه علی سلام چې د نو د خپل بادشاهت اعلان کړي اغه یریدو چې خو پیغمبر دې کې د ما قتل کنو ګناغار بشمه خو بیا د دبن اسرایل له پاسه احتجاجونه شروع کړي دیسال سلام خلاف نو دوخ بعد شهر اغه د یساع علی سلام خلاف پوج راولېګو اویسالاسلام داغه د شهید کوله بندوبست شروع کو اغه تن الله او چت کو اسمانونه ته او چت کو و مکروا مکر الله د تدبیر کو د قتل دی سال اسلام الله تدبیر کو د بچ کوله دی سال اسلام خلک د خبر نه انکار کوي ای سال اسلام قتل شوی د اغه اسمانونه کی ژوند نه را بیا بنه راضي نو مکروا مکر الله د دی بیا سمانه کی د دی د قتل تدبیر کو نو مکر الله الله ست تدبیر کو دا الله تدبیر سو ینی سال اسلام قتل کو دا, دا الله تدبیر نو نا و مکر الله الله تدبیر کو د بچکول دی سال اسلام والله خیر الماکرین الله خد تدبیر کو ان کړي ګور مکر چي دې نذ دی نسبه یو خ مکر دې یو بد مکر دې چې نسبته الله جل شانه توشی ناغه مکر بیا محمودي اغه خیر تدبیر دې ته دلته انغه معنی دی تدبیر کو اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك وراتعك اليا کل چ وی لس علیہ او وللہ تعالی ای عیسا السلام انی متوفیک از پورا اخلم تعالی را توفی ارزه په معنی د مرغ نه راضی خان توفی په معنی د خوبه مرضی چمغه تاسو دکو د خوب په معنی باندې توفی راضی هر ځای کې توفی په معنی د مرغ باندې نه راضی توفی کا زه پورا اخلم تالرا زه تالرا تا لره ایثاله السلام تا الله جلشان وې و را او کو ل یا پورته هو الذي یا بالليل الله هغه ذاات چې او د کوي نغور ل را بال ل د شپې نګور توفااکم په معدو او د کولو دلتهکه م تا پورره اخلم اسمانو تدم چ رااپیکه او پور ته کوم تا لره دزان, دزان سرا یا د ځان سره م من الذين م روک او پاکوم زه تع الذين می نه لنه دا کسان ده کاپرو دی وجهلو نه ته به وکه او کسان چې ستا تا بدار دي فکل لنه اوچ اوچد پاهغې کسانو با کاپرو چې کوپې کړ لا یو ملقیاممتې در د قیاممت پورې میله مجی وکم بیاماتته واپ طاح کومو بینکم نو فیصله بوکم په میا ستکه فی تم كنتم تختلفون طاره سکه چې تاسو اختلاف کوی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی قسم می دی پاره الله چې دا په لاس کې زما ساده یقینا عیسی علی السلام به د اسمان نرا کو زیگی اخیری زمانه کې برا کو او داغ اخیری زمانه دی یهود چې کلډر په سات شروع کی عیسیٰ علیہ السلام با داست ما نراکوزی عادلن حکمان عادل بی او بادشاہ بی سلیب با ماد کی سلیب اغشی توی چی سایان عبادت که داست دا جمع پا شکل کی سلیب با کی خانزیر با قتل کی او دا اغا پالل او خوالل اغا به حرام کی چی چا خانزیر او خوالل یا پالل ندا به حرامی او مخی نم حرام دی اعلان باو کی او وي ب چې چر ته خظیر چامون ته وجنه وژنی جزیا د کاپیرو نه ټیکس څسل هغه به ختم شي په دغه زمانه کې به دولت ډیر زیاتي او دومره به دولت ډیې چې څوک به درروپه خواشمن نی چې ما سره به روپ په عمل ن نه هر چاغ کسانې کفرو چې کوپرې کړی په اضې به مذابان شدي دنې دنیاولاخه اذا بور کمغیلر اذاب سخ پو دنیا و پاخرتك وما لهم من ناصرین نبی دیل رسو کی مدادی آن وام فامل لزین هر چاہ کسانی کفروش کو پرکر ریف وعذبوم اذاب بور کم دیلر اذابا شدیدن اذاب سخو فی الدنیا والاخرہ پو دنیا و پاخرتک وما لهم من ناصرین نبی دیل رسو کی مدادی آن وما لهم من ناصرین او نه دی لله سووکې دادي آن عملله دی نه هر چېغل کساندي ممنان ته به شارت ورکي زیر واخلی هر چېغلل کساندي چې ایمانې راړه یو خبره مسلمان شويوه امو سوالی هااتې عملونه نه کوي ن کو نه کمل کوه په یوافی مجوه هم نپره بور کې الله دی ته جوه هم بدلی دد والله لا ظالی م نه الله می نه نه د ظال سره ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم او دغه تلاوت کوم منځ په تابانه دعایاتونو نو د نسیت دک د حکمت نه ګور دا یاد دا قران چې تلاوت کیږي نو دا آیاتونو دی نسیت ته حکمت ته دې تاسو چو فکر وکړه غافل کیګم ان مثلا عیسی عند الله کما صلی آدم د آیات کی د سوال جواب ده عیسیان و یو لاسواره انګريزان ده خبره کوي چی صالح السلام الله بغیر د پلاره پیدا کړي ده نو د دینه معلوميږي چی صالح السلام کې کمال شته نه مړه زبرت د دین عجیبو خیم ته وایي چی الله الله عیسی علیہ السلام بغیر د پلاره پیدا کړي ده زبرتو خیم چې بغیر د مور او د پلاره ب پیدای علیہ عیسیٰ آدم علی السلام اینه مساله عیسا ان الله آدم مسل ادم علماوي وې دا تشbiid غریب د په اغرب سره تو عاي چې دا ناشنا خبره ده زه ته د دین لوی ناشنا خبره کوم ته دی صالح اسلام عبادت د دې وجه نه کې چې هغه به پلاړه پیدا شوه دی نو تر توا ما چې د آدم علی اسلام عبادت ولنه کې چې هغه به مور به پلاړه پیدا شوه اینه مساله ایصا عند الله کې مساله آدم یی مثال ایصا علی سلام بنیز ده الله پهشاند ادم علی السلام ده خلقهه ومن تراب پیدا کړو دلر د خاتون عصم وقال له كن فيكون بیا ویل ته چې موجود شنه ده موجود شو الحق من ربك فلا تک من المنتهرين حق ثابت دې تر په دربطان انو مکیګه ته شک فمن حاج جکا از کی دا کی کی کو نه فمن حاجك اذلته کی اعلان د مباهله کی راضی کی مناظره اون کو دا څوای دا دلیلونه تاسو نه مانی مونږه تاسو له څومره دلایل درکږي ایصال السلام ای چر ربي وربک الله ربي وربكم الله زماره ګوستا څو رب الله دے ما تاسو ته ایصال السلام د انسان نا پیدا شوه د سنگ خدای پاک کړي شي ما تاسو ته ویل ایصال السلام ټول کارونه کوي نو دا الله په حکم باندې کوي ایصال السلام پیغمبر دی لکه څنګه چې صالح <سؤال> علیه السلام <سؤال> د انسان پیداو بغیر د پلاره پیداولو ادم علیه السلام بغیر د مور او پلاره پیداو د لایل ورتاتول پیښ کړل خو باز خلک په جد باندې ولاړي ناراضی چې مباهله وکو مباهله چې دا به صرف د عقیدې په مسالې کې چې په کې کو پر اسلامي ها احکامو کې به ته مباهله نه کې احکامو کې مباهله ناجائز ده عیسی علیه السلام تاسو وواایي چې خدای دی راضې چې مننظره وکو زمونږ بچی به را شي او ستاسو بچی به را شي زمونږه زنانه به را شي او ستاسو زناب نه به را شي مونږ به په خپله را شي او تاسو به په خپله را شي عه اللهان ها وويرهسول اللهول الله عليه وسلم سره یو تور سااد رو هغه تور سادر ور سره هغې باندې کجاوی تصویرو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ راغه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اغه ځان سره صادر توردن نکو پدی کی حسین رضی اللہ عنہ راغه اغه په صادر کې وردن نکو بیا فاطمه رضی اللہ عنہا را لغه مسا در توردن نکا بیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راغه اغه مسا در توردن نکو پینځه کسان شپه صادر کین او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات ویل چې انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الله جل شانو غواړي چې لري کې تاسو نه پليتي یکوراله او پاک کتاب سره په پاک سره اهل بيت کې امهات المؤمنين هم داخل وي خدا دا نبي عليه السلام ډېر قریبان او ډېر نږدې و د دې د وجه نبي عليه السلام دوی په سادر کې راغون رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ټول راوستل میدان ته نبی علی السلام په خپل راغه فاطمه علی حسن راغه حسین راغه او علی راغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم هغه ته وی ته خپل خلک راولې چې دوا وکړو چې کم دالو په دروغ باندې د الله دی حالات کی الله دې تبا برباد کی هغه عیسایانو مولیانو چې هغه کلو کتل نو هغه وی وی د مخونه چې دینه دادرغ جنو مخونه نه او او تاسو خپته چې رسول الله صلی الله علیه و په هک باندې دې بس وته وی ویمنګه په دې خبر باندې سوچ کو خپل که مشوراو کو دال تن واپس شو لاړه لو خبرونه منل فمن حاجه کا پسوک پس چې جګړه کوي تا سرا غور اول خبره او خبره پسې بیا جګړه خلک خبره په خبره باندې ختمي داغه نه بعد بیا خلک یو بل سره وروا ورواړي نه چې جګړه کوي تا سرا په خبره کې من بعد ما تبيين من بعد ما جاءكم من العلم پس داغه نه چرته تاسو له سې لمنا تقول ويتعالو راشي نه دواب نهانه وابنا واب ن کوم را ببللو مونږه زمن ستاسو زامن ستاسو ونې ساناونې سا کوم او زنانانه زمونږ او زنانانه ستاسو وان په سو مونږه په خپله وار په سر کوم او تاسو په خپله س من تهحل بیا باجززي وککوو مباهله جزای ته وي ف نه جللهانه اللهال کاذبي نو او بګر وولنت داله په درغجللوبانې ان یہ کیناندا خامخہ بیان درشتیا و ما من الہ الا اللہ او نشته دے حاجت پورا کو ان کے الا اللہ سوا دالانا و ان اللہ له والعزیز الحکیم کینان اللہ دے زور اور حکمت و عالم غور حکمت ډیر زور اور دے لال الاغی مناظر ایم او میدان ایم پر خود دعا ایم منا کرا فین تو چرته د دې خبرې نه وواړې د فین نه الله حاللیمون بل مفسی الله پوې په ساادیانو بانېول یا هل کې تاب ته حاللهلهاقالمتین سو ب نه به نه کوم الله نبد د ای الله د ځای نه دوی مسا د ای سو ایک نمبره یاته پورې په دی کې بیان در رسول الله صلی الله عليه وسلم د پې غمبره دی او سووارلسغلط ادتونونه دبی اسیان ذکر کید منکرین در رسالت اول خبر دا مشرکان دی دویم خبر ابراهیم علیہ السلام ته غلط دین نسبت کئ دریم خبر عوام خلق گمراه کئ په غلطی راړي سلورم خبر د الله پایا دونکو پر کئ تین خبره حق غډ وړی یعنی حق خبر اخوا دی پاکی سم خبر نه کئ څپاډه خبره د هیله جوړې د مسلمانانو د مرتد کول د پارا ومه خبره کوم دین چې منسوخ شوه دی نو د کسې دین دی ختم شوه ده کم دی کوم دین هغه پسیان انختی وی اته ما خبره د خلکو په معلومو کې خیانت کې نه ما خبره د الله کتاب بدلې لسمه خبره د نیکانو بنديګانو تا د شرک نسبت کې یو لسمه خبره د دې پیغمبر نه مخړې او د نور په غمبران سوار دو سوارلس خبره د دینه مرتد کیږي دیار لسما فان بیا له سلام دروخ جوړي او سوارلس خبره دای داوه کې چې زمونږه قبله د بیت المقدس قبله چې دا غستاسو د قبله نمخ کیدا دا, دا غلطه داوه کې <تصفح> نو اوله خبره ذکر کې چې دا مشرکان دي اهلي کتاب دي خو مشرکان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د روم بادشاہ ته خط لیکل رسول الله صلى الله ابن عباس رضی الله تعالی نو دا روایت کړي رسول الله صلى الله عليه وسلم وکل چې د محمد صلى الله عليه وسلم د طرفنا عظیم الروم روم د روم له بادشاہ ته بسم الله الرحمن الرحیم دا بسم الله یو لیکل دا بسم الله نه بعد دا یو لیکل چې د محمد علی سلام د طرفنا چې د الله خاص بنده دی او رسول دی ده هرقل بادشاہ چې هرقل چې دوم بادشاہ دی لوی بادشاہ دی او بیا دا و چې السلام علی من اتبع الهدى سلام دې پاک چا باندې چې چا هدایت قبول کويس هدایت قبول کو خپل کردار هغه نیک کو خپل اعمال هغه برابر کړل هدایت او کو پیروي وکړم او دین اروستو ده خبر نرسزتا توام ده کلمه ده شهادت گواهی در کون چه اشهاد واللہ اله الا اللہ ده خبر اوکا او د شهادت گواهی اوکا تب ده دنیا و داخرت ده دا عذاب نبچه مسلمان شا الله بدلت و اجر در کئی یو اجر باللہ با در کئی چه تا پیسا علیہ السلام ایمان راو ری ری بل اجر بدل اللہ در کئی چه تا پا ما باندې ایمان را رو او که چرته کې تا مخو ګرځو اسلام دې قبول نکون الله جل شانه وتعالى ډبل عذابو نظر کی پتابانه بدو گناه نه یو ستا او یو ستا درایه د دې گنا نو رسول الله صلی الله علیه و سلم دا آیات دا غباچا تل لیکلو یا اهل الكتاب ای اهل کتاب وتعالى راشي الى كلمه اگر خبرې ته سوم ب نه نا ووب نه کوم چې برابره د په می زمونږ کی په من تاسوکې الله نبد دله چې بندگی بلکو نه کو مونږستا مګر د یو تا خوځان کتاب نهخه جوړه کړی ده چې زه کتاب والیم نو ای حالی کتابو د خبرې ته را شي که نه ته کتاب ووا ته کتاب وال زم کتاب ویم زم قران وا ماثم قران وا زم حديث وا ماثم حديث راشد قران او د حديث مساله تا مساله دا چه عبادت به صرف دیو الله کو ولا انشرک به شیان او نو به شریک دی الله سر حص شه دا خبر تم منی چې بابا غان سن شي کولې زم منم چې بابا غان سن شي کولې خو څنګه چې زو اماچه بابا غان سن شي کولن ته دا نو وا چې بابا غان شي کولې خبره ولا يَتَّخِذَ بعضنا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهَ او دن في بعض فى باز زمان بعض الرب فالن کی اختیار مند قانون شرعی الى ودع اللاج اللشانوهون بل صغفة ان تولو كتا تذي وارد اللفقولو شهدو بياننا مسلمون نو او اتاسو گواشی چی اکنن ننگا مسلمانانیو یا اهل الكتاب لمتو حاجون فى ابراهیم آم دې مقباهت د دې ذکر کې د یو بدیدې د دې چې دا ډېر بد خلق دی د دې رساله سلام د غلط د نسبت ابراهيم عليه السلام ته کوي چې وګور ابراهيم عليه السلام عيسایو هو اي علي کتابه ولې جګړه کوي تاسو په اړه د ابراهيم عليه السلام کې ومعه انزلت التوراۃ والانجيل الا من بعده دا څنګه د نازل شوی تورات او انجیل مگر رس دا غنا دا تورات او انجیل دا در قضی ابراہیم علیہ السلام نا رسطو نازل شئو تورات دی ابراہیم علیہ السلام نا ذرکا نا نازل شئو او انجیل د قضی ابراہیم علیہ السلام نا دوہ ذرکا نا رسطو نازل شئو نتا چې ا raspberry ابراہیم علیہ السلام انگریزو نسرانی دین باندهو و نتاچ قروج تو پیدا شوئی دنسرانی دین قروج تو را گلے دوہ او کته وایي ابراهیم علیہ السلام یهودی و اسرائیلی و نه د اسرائیل ته یهودیت دا خد ابراهیم علیہ السلام نظر کال رستراغله زکه لا اسرائیل چی دی نو دا ابراهیم علیہ السلام په اولاد کی دی عرب هم السلام په اولاد کی دی. نو اهلی کتاب اولی جگانی کویتا سو په بار دی ابراهیم علیہ السلام که اونون نه نازل شوی تورات او انجیل مگر قصدا غنا فلا تاقنون ولتسوا اکلنا لری ولی زمرکا مکل جوڑے گئے تاریخو کو رکنا ہا ها انتم هاولائی خبردار تاسو اے خلقو جگڑا کا ولی شی ہا ها انتم هاولائی حاججتن فی مالکم به علم اے خلقو خامخا تاسو جگڑا کا ولی شی پاغ خبرو چې تاسو نرا پاغیبان اوس وزدیوی خبر علم در سرشتہ دے پاغی کی چیڑو کا نفلی متو حاجونہ ولی جگڑا کا ولی تاسو ولجعلكم ايتاسو في ما ليس لكم به علم فباردها غسكي چنيسته تاسلرا پاکي باندې پوء او الله يعلم وانتم لا تعلمون الله پوء تاسلو پوئږي ما كان ابراهيم دا څه جواب اور اور ک چې پزاي غلي کړل ما كان ابراهيم يهوديا ولا نَصْرَانِيًا. نو ابراهيم السلام يهوديو او نصراني ولیکن کانا حنیفا مسلمان لیکنو آغا اولاد پا توحید بانے مسلمان او مسلمانو شرک مات کرو ماتا انکو د شرک مسلمان مسلمانو وما کانا من المشرکی نو د مشرکانو لا تاسو مشرکانی تاسو آئی چی وزیر علیہ السلام دا اللہ زوئی او عیسائیانو ای چی سال سلام دا اللہ زوئی دے و آل حدری دی ان اللہ سالس و ینعول للناس ابراهيم الذين تبعوه یقینا غره دې کې اشاره ده چې د ابراهيم عليه السلام نسبت هغه د اتباع د وجنه د نسب د وجنه له چاته وای چې مونږ د ابراهيم عليه السلام په نسب کیو مونږ ابراهيميانو نا ابراهيم عليه السلام پسي نزدې هغه سره لري څغه د ابراهيم عليه السلام اتباع کي لانه اول الناس د ابراهيم عليه السلام لذينا تبعوه یقینا نزدې په نسبت کې ابراهيم عليه السلام تاغه کسان دی چې تابداري کوله د ابراهيم عليه السلام واهذا النبي او دغه پیغمبر ولذينا عملوا هغه کسان چې مان راوړې د ابراهيميان مونږ یو تاسو ابراهيميان نه ابراهيم عليه السلام پس مونږ روان یو ابراهيم عليه السلام پس محمد صلى الله عليه وسلم روان دای دا د نبي عليه السلام د ابراهيم عليه السلام دعا دا هغه دعا, دعا کړیو والله ولي المؤمنين الله دوست د مؤمنانو د ودت وايته من اهل الكتاب لو يغلوا لكم او دې آیات کې دریم قباحت ذکر کئ درم پلیتی ذکر کئ چې دای عوام گمراه کئ من بد د پایفت منالل الْكِتَابِ ی وډالله ل کتاب لاله یو زلونه کوم کا چې ګمرا کې تاسو ل را و ما یو جللونه ایلاانوسه هم او نه چې ګمرا کوله دی الاانوسه مګ خپل ځالو وما شروعونه او د نه پوهېږې سوررم قباحت داله پایتونو باندې کوپر کوي یا الکتاب اولیک پر کوئی اعتراض پیا نو دا الله وان تم تشذو او تاسو گواهانی یا الکتاب پینزم قباحت ددی تخلق باندې حق ګډوډ کو تلبیس الحق بالباطل دین کم حق دین چیرې زپاغي باندې به شبهه کو له ترازو نه به کور چې داس څنګه چلل نو دک څنګه چلل کېس ما کې څنګه ترازو نه به باندې کو لیا اهل الكتاب کتاب و بیا بیا وتا یا اهل الكتاب لی وای خو ملیا نه تاسو کتاب و علی باندې ول دادین گډ وډه وای ول خلقو کې غلط خبره مشهور وای دوا نه منی خیرات نه منی دوا و نه منی تعویز و منو خیرات کوو خیرات منو دوا کوو دعا منو تعویز و منو وای دم نه منو نمانی زیارت منو نی زیارت منو کو سنت طریقه باندې لار شغله دعا او کا زالم دعا او کا نو دا ټول خبره دا من لیکيږي او مونږه منو خو هغه طریقه د رسول الله صلی الله علیه و سلم چې به طریقې نیو چې طریق چې په طریقه د رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې د حق په خلق باندې ګړوړ کیږي دی دعا نه منی وَتَكْتُمُ مله کا پټه وي تَعْلَمُونَ تالمون او تاسو خ پوېږي وقالتهتون من هلل کتابې و هم قبات ذکر کوي دد ومهپې دد ذکر کوي چې ګوره مرت مسلمانان هغه مرت کوې په خپله مرتت شي سهر را شي اوایي چې مونږ پهتابانې ایمان را وړی او بیا په اخر کې کاپیر شي وای چې مونږ نه مانو او دا د د پارا کوي چې تاسو لاړ شي دا مشران د کشران ته وي تاسو د پیغمبر خوا له لاړ شي سحر کې نو مونږ خواه لکتاب یو په دین باندې پویګو تاسو د پیغمبر خوا له سحر کې لاړ شي او ورته وای چې مونږ مسلمانان شو نه چې کله ما خامشین و توای چې دا تاسو سره خبره کې دا خبره کومه چې تاسو کتابونو کې نه ویللې دا تکي خبره کې د د هلته نه واپس بیا تاسو واپس را ځ یو کااپیران شئ نه چې کوم کچه ایمان والله خلک نو کچه ایمان والله خلک هغ ببد نه واورې د اوس نو کچه ایمان والله خلک هغې به واورې وقاله تو فته من لر کتابې ډلی داې آمنو بالذی انزل علی الذین ایمانو وری را ای پاغ چ نازل شوه د دا نا آمینو ایمان را را دی کسانو نه آمن ایمانو علی بالذی پاغ کتابان انزل چ نازل کښوهره علی الذین پاغ کسانو باندې آمنو چی مؤمنان دی وجہ النهار پاول هی صدره کی وکفروا اخر وکپر کی پاخر دی صدره اس کی لعلم یرجون شاعت دی ب او افلشی دا چ مسلمانان چی دی با بس اخوادی قواشدین به پیګړ ورشي واللاتو مینو الله لی من طبیعادین نه کوم اوسګوره کوم ب چې هغه ختم شوه دی منسوخ شوه دی طغبانې وسیت کوي واللاو مینو او مننییس او ممانې ب چا خبرضره الله لی من طببیعادین نه کوم مګر دغه چا چېتاب بداري کوي او کې د ستاسو کلل وای په غمبره ل سلام انل هو الله یقی هدايت دې وه د الله دا هدايت دا الله دې یعنی کتاب دا الله دا هدايت ته يهوديت او نصرانیت دا هدايت نه ده اي تا دا چ ورکړلې شي احادني او چا تا مثل ما او تي تو وا شان دا غا چ در کړلې شي وير تاسو تا او يحاجوكم يا جگړو کتاب سرا سار سرا ايندارا بكم پنيز درغ تاسو ګورا دا قل ان الهدى هدى الله قل ان الهدى هدى الله دا په منس کې ځان نه عبارت ده اصل کې آیات دا څه دي ښا ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم ايؤتى حد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم د دې خ... د دې ټول خبره ده دا, دا. دا قل ان الهدى الله د دې څخه لای دا الله پاک منس کې خبر اوکړ لگا ان سڑے بیان کئ او داغه پمنس واقع دا دا کی واقعیا د بهر نه وئ د موضوع نه بهر نو اصل ک بداسی شی دئ دا خبر او کا چې صرف د هغه چا خبره مانی چې ستاسو په دین باندې رواني زکا ک تاسو د چا خبره منه او منه لانو هغه غیقوبم ستاسو په شانتی مليان شي هغه غیقوبم خوشي لگا په خوا به ویو امیان او توران مخه ایدي مولیان مليان شین بیا بسکو نوی ایو تا حدو مثل ماو تیتم چو ورکلیش یو چا تا پشاند آغا چو درکلیش ویدی تاسو تا او یو حاج جو کم یا جگڑو کتا سراعین دراب دیکم پنیز دراب ستاسو حال تاکی بوئی چی یا اللہ <سؤال> دی منگ خبر کرو قول ان الفضل بیدی اللہ یوتی ہی مئی شاہ دیکھوئی ویسن چی دیراتا مولاشی لگو را دا خدا فضل دے دا جواب دے چې فضیلت صرف تاسو پورې خاص نه دی چې تاسو صرف هلی کتابېږنه تاسو الله کتاب در کړی اوات نه نه فضلت چې دی نو دا الله نرو خلکولومررکي کول نل فضلت بیا دی الله نووایه فضل چې دی نو دا په لا الله کې ور ورکې چاله چې خوښه شي الله والله او الله چې دی واې لی فراخی را اوتون کې دی عالیمون پوه دی ی اختف د خاص کې په رحمتپل سرهمه یاشاو چاته چې خوهشي والله والله زل فضل یم الله خاون د دل فضل دیلو لوی دی الله جلله شانو ومن هل کتاب دابل قباحت بل ق بهحت ددي کر کوي که چرته کې روپ دی ور سره کې خو ده یو خو هلی کتابه کې دوه قسمدي هلی کتابه کې داسې خلکو مشته دی چې یو خزانه ولور کې ولکونو باندې نو سنبالل د لیک دی چې سوخدو تووین واپس دل درکې خالی کتاب کې همدا څه اشتدې کوپای دی ولور مرکانو واپس دل ننرکې پنځه پیر شیخ څه وي او په کوسا کې به تو لاړ و توای بچي روپای می در سره دا او روپای می در سره دا او روپای می راکونه درکې دل کلک شېتی داد دې د وځې نه دی بزا خبر وکولا وای داد امیان مولا امیان مال دې او دا خولل په کار دی او دا دیوی چې دامیان زمون غویان دی مونږه په جنت ته سواره جنت ته نه دا دیوی دامیان زمون غویان دی مونږه په سواره جنت ته دا دیوی ښا شعر به جوړو شعر به جوړو دا شانته امیان پس څه به درځوي له دا امیان معلوم نه وي په یو طریقې په بل طریقې خولل ترکی ولا جوړ کړي وي و من اهل الكتاب او بازدا اهل کتاب نه د نه من اغه سود دین تامن هو بکن تواری او له هغه سود دي چا مانادار او ګرځي تا هغه لره نو واپس در کوي تعالی را ومنه او بعض د دینه مناغه سود دین تامن هو بدین اړین لا یو ادې له یک بعض د دینه هغه دي چا مانادار او ګرځي روپای باندې لا یو ادې له یک نو واپس کوي تعالی را الا ما دم تعالی قائمه مگر دا خبره چې هم میشي ته د ته ولاو په کار ور کولو کې ډیرر زیات سخي دا, دا د ی ودې پته چې خلکوله بیا واپس رض نورکوو نور او هم بعضې خلک په کار زور کولو کې ډېر سخي خ ډېر پیسې ور سر خو نوور کې ړ نه کېږي د کر ور کولو ذلكکه دا د د وجهنا قالو چې یقی نن ویل به و چې ویل بلی چالی نه ن شته دی په مونږه باندې فیل عمي نه په غستلو د مال د امیانو کې یا په خوړلو د مال د امیانو کې سون سګونه وایقولونهایدي الله کریبا په الله باندې دررو وه هم میلهمونله او دی خ پوېږي مونږه دین خدمت کوئ نو که مونږه ته لږې پیسې خوړ نو چلو شو نهله نهخه بلا ب شکه منوف بیا ه ب شکه چې چا پورره والی وککهو په واده دا او تقوا وکړه ان الله فإِنَّ اللَّهَ يَكِنُّ نَنَّا لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ مِنَ الْقَيْدِ تَقْوَى د عرسلا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَذَلِکَ بِدِيبَت سیپت ذکر کوي تخویب یوخروی د پاره د محبت کوم ته د دنیا د پاره ایمان هغه خرڅی خروپاین ور کوي اشعث اشاس ابن قیس الله عنه یور روایت کده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر عالم دی یو يهودي او زما په میانس کې ځمکه مشترکه و خو يهودي په هغه ځمکه باندې قبضه وکړ او وېني مننم در سره او دا غې نه انکار وکړ دا ځمکه نه نما رسول الله صلی الله علیه وسلم لراوست چې يهودي سره د ځمکه شریک کړه او دیتن ته انکار کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ویل چې غوادر سرشت دی ما ویل چې نشته دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم يهودي ته وې چې تب کسم کې نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم تو ویل چې دا خو يهودي دی د دې په قسمونو سره پروا نه د خلکو مال خري او دې ته خو دمګه د مال غنیمت کاری دا پوره ملک د مسلمانانو نه قبضه نکو ندغه يهود چې دی له دې هغه زمانہ کې چې صحابه وسره دوکي دړهکي کوله دا غینه به ځمکه کی قبضه کوله نو یماوي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم دې وخت کې بده قسم وکي او ځم مال به قبضه کی ځم مال به هضم کی نو الله جل شانو د آیاتونو راولې خپل خفاکیګه ما دیل الله سه عجيبه سزاګانې به ور کوي ان الذين يشترون بعهد الله وايمان ثمنًا قليلا یکینن هغه کسان چې هغه اخلی په وادو د الله په ایمان نو خپل دنیا لگا ایمان خرڅی روپای په اخلی اولای کده کسان لا خلق لهم نشتر برخد دی لرا فی الاخرته پاخرت کې ولا یکلمهم الله خبرې به ون کیږي سر الله تعالی ولا انظروا اليهم او بنو غوری دای ته یومل قیامت پرد قیامت ولا یزکی انا بپاک کیدې لره د ګناهونه په دنیا کې او نه بپاک کیدې لره د ګناهونه په دنیا او نه بپاک کیدې لره په د عذاب نه په آخرت کې ولهم عذابن الیم دې لره د عذاب درنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یزا لوی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې درې کسمه خلق دی د قیامت پر ځ باندې هغه باندې الله مهربانی مونې کی او نو بالله غیتہ د رحمت په نظر وګورئ نبا الله غید گناهونه نه پاک یو دی له عذاب دردناک ته څه خذاب دی ولا سلور سلور سزا غانی نبوذر الله تعالی نن پښتنو کله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسو کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو هغه انسان دی چې هغه په خپو کې پینسي راکاږي دا پینسي چې کته ند زده د پار ادا عذاب دی سړو کې خزانه نه زنانه په پنسی کا تاسو سړی به اوچته اوس ما میرا الټا شوی ده زنانه په پنسی اوچته کډی دی سړو کټه کډی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چا وایي کیا غږ دی چا سړی پنسی را کاږي دیم سړی آغره چي چا سره 400 ورکی او بیا باغبان یې احسان زبادی ما دل دادر کړي ما دل دادر کړي ما دل دا کړي دې نه دته دا, دا سزا او دریم هغه کس چې په ضروره باندې کس مونږ خو خپل تجارت هغه په مخ کې باندې بوزي نو دوی د پاره د ادریسا ځاګانې وي الله ور سره خبر یونی کی الله بہت په نظر رحمت الګوری او الله به پاک نه کی او سخت عذاب بوله الله پینسی کی پنسی وچتوي حکته مساتې و ان منھم لفریق الاونع سنتهم بالكتاب دا اوس نہم قباحد د دې ذکر کئ پلیتی لیتی د دې ذکر کئ نہم قباحد د دې داري چه دئ وای چې دا خبر په کتاب ک راغلی دا وای په کتاب ک راغلی یو کسو هغه وې موږ کشمیر ته تبلیغ لا او یجمع د بریلیانو وچ منګل اړونه غیمامه پاسیداو او ای هغه هغه امام و چې الله په خپل قران کې ویلی دی چې اولایک اعلی هدم رب مولایکه همو المفلیحون داګه سانچې دی دا تبلیغیان دا کا پیراندی او دې خپل جماعتونو کې مپرې دی عثمانه ستامه نه سو نو او هغه اګه مولا پسې پاسې د شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه داګه شاګردو پنجابیو او وسو ولور او سپېره ولور کرا نو وي یو مارګره پکې خيار او هغه وي چپاکلو اسمې جنې چېونی څه په د باندې پيريان دي ناګه بریلیان خلکو هغه دي پيريان ميريان کبرونو مګون نډیر ځای تیاري دن نو هغه خو خيار تیاده او کړه زمګه مرګري داسې ویوالیو دې دالوا د خوراک کری بیو. نو آغا علتا که ویزمونگ یو روپ کهن بس آغا یو بانی پیریانو. اصیوی چه پده پیریان دی. لگور تحریب. دالا دو کتاب نه آیاتو نووی. آوی آغا آیات آغا شانتی نیوی دادا چه دیں. یو کستانه و آغا ویوی چو او مار را و ای الله <laughs> و چ زکات ورکی چاله ورکی خماله ورکی گناه د زورا اور که عمر راکین نه معنی وکړه نو یلونه خبره بدلې را بدلې وان منهم یقینا بعضه له فریقا یو دلع الون ال سنتون بالكتابه ائخ جب بل جبیل کتاب کتاب باندې یعنی دا څخه راکې لکه مونږه چ تلاوت کو دته سب منل کتاب دی د پاه چې تاسو ګمانو کوي پاهغې باندې د کتاب نه وما هو منل کتاب ی نه دي دا د کتاب دا الله نه خبره به داسې کوي چې ته با چې دا دقرآ نه خبره کوي و ځای ک ولاړم یو چا واللو او چې لاقات به تیر شوي الله ویللي او الله ویللي دي دا چې ته نو پی چې الله ویللي دي الله ویللي دي الله ته سره خبره نسبت کوې وره چې الله شانو د الله جل شان د طر یو خبره تا د بهقرآ کې دا به نه چلله وي دي پهې تو گنانگاري کې دا د پهله در رو جوړ کري ل تا کتاب چې تاسو خیالو کې پههغېبانې د کتاب نهوه ما هو منل کتابه چې نه به دا نهدي دا د کتاب نه قولونه هو منند الله او ما هو من عند الله, وما هو من عند الله. او دا <متحدث> ریداد الله ترپه دی او نه بيداد الله ترپه او یقولون علی الله الكذب وهم يعلمون او اوی دی په الله باندې روغ او دی خپویږي اوس دغه مولا تخپه تواجه د الایکا علی هدن معنی دغه نه ده خو بسوي کرنو مال ماکان لبشر دا ګور دلسم که په حد ذکر کئ چې د نه کانو بندګانو ته د شرق نسبت کئ يهودیا عیسایان رال ویمنګتی عیسا علی السلام ویلی دی چې زم ما عبادت کول دا خبر دې غلطه ده وایم یا بابا دا خبر کړې ده چې زم در بار ته براځي چې پتا سو باندې دانار او خيږي نیکانو خلکو ته دا غلط نسبت سره کې وایم کان لبشرن دې مناسب یو سړی لاره ايو تي الله الكتاب والحكم والنبوہ چې ور کې الله غل وال حکمه او پوه په دن باندې لمون نو بوه پې غمبرېمه یقولول ل اس بیا اوي خلکو تتكونو عبالی مندون الله ش بعدت ګزار بندې ګان زما اللاده الله نه پېغمبر دا خبره نه کوي دا خبر, خبر پې کوو پجر کوي وله کن کوو ربانې بما کوم تاللیمون کتاب وه كنتم ت درسون لیکن الله والله بما ما کنتم مونل کتابه په سبب ده چې خود نه کوله تاسو د کتاب او معاکم ته درسون او په سبب دغه چې وي تاسو د کوون کې د کتاب ولهیهمر کوم به وکم به نه کوي تاسوستان تر ت ملعله ته نهبی ار بابان چې وی تاسو م کوو پ غمبران خدایان په خدا دا حکم تاسو ته نه کوي ایا امر کومایو کوم باکی تاسو دا بیل کو پره په کور پر باندې با د ځنته مسلمان پس دا غن تاسو مسلمانان وای ذا خذ الله میثاق النبین او سپایا کیو لسم قباحد ذکر کئ او بیان د توحید کئ د ټول انبیاء علی السلام الله دا وعده اغستو چې تاسو با چې کل اخیری پیغمبر راشي تاسو با دامر ګرتیه کوی او جکله الله جل شانو یو پیغمبر له پیغمبري ورکول نو تا ویل به اخيري پیغمبر تھا په پیغمبري کرا نو تبا داغه سره داغه ماني دا وولي الله وي الله ته خدا پته وا چې د دې په زمانه کې دا پیغمبر ناراضي نو دا واده ولي الله غسته دا واده زکه الله غسته چې دا حجت شي پدي امت يانو باندې چې که تھا په زمانه کې که ستاده پیغمبر په زمانه کې دا پیغمبر راغله و نو پیغمبر, پیغمبر دا خبر امن الله نتب اول منی ای يهودي ای عیسائی کئ د نبی اسلام په زمانه کې موجود نو هغه زمانه کې د نبی اسلام خبر امنه کوم موسی اسلام موجود نو موسی اسلام به د نبی اسلام خبر امنه لا نته به اول منی او بل دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم شرافت ته اشاره کوي پیغمبران پیغمبران غمبرران بر با کوې نو تاسو ولوکې کله چې وقعالله مضبوط ته واده د لما غمبررانونه لماته کوم لما تو هر کله چې در کوم زه تاسو ته من کتاب انته کتابو حکمت یاپو دین مجا کوم بیا را شي تااس ته رسولون پ غمبر مصرې قلی ما ده هر کتابونو چې تاسو سره دی لته امن النبی خامخ ایمان بราวړی پاغه باندې ولتنصرنه او خامخ امداد بکوي تاسو ام. دا غو کاله نو ویل وتعال تعالی اقررت مه تاسې اقرار وکړه وختم علی ذالکم مصری بلدا چې د دیندار مرګری امداد وکړه تعالی می عالم مرګری در سره ملاو شونه دا غ امداد وکړه ستاسو تبلیغ په کار کې چلےږي نو مارګریزه درته دین میلاو شو هغه سره د په کار کې او درګه د هغه خلاف کې زکه دای دا دا دا و دا دا دا دا ده الله هغه ستان بیا سلامونه چې د دین مارګریزه ته میلاو شو د دین مارګریزه مضبوط کړه هغه اندادو ک زکه دین د ټولو په شریکه باندې د ټولو په شریکه باندې ده پدې کې د انشته چې د مالدار ده د غریب ده د لوی خاندان وال ده د وړو خاندان وال ده دا تور ده د سپند ده د دین وال سر مارګرتیاو چه چرت از دین مرگر ملادی گی قالا اقرار تم نویلاللہ اعتاسو اقرار کرد واخستم اوامو غستا علا دالکم پدی شرط باندی اسری وعدا زما قالون دیوی اقرار نامو گا اقرار کرد قالا فشدو وانا ماکم من الشاہدین ویلاللہ تعالی پس گوا شیزست تاسو سرین دا گواهانو نا دا طول انبیاء علیہ السلام چی دی حدیث کی راجی دا رونه دی دا دی یوی مور رونه دی بچی دی خوا فمن تولا دا با دا پس سووک چې یو ګ د بعد د ظال کا پس د دی نه که هممل فې کوون کسان همد د فاس دا یو لسم قاتې ذکرکه کده دی دا داسې خلک دي چې د دی پیغمبر نه مخارري افغې ردين الله یا بغون آیا بغیر ددين دا لا نه لټوی تاسو بلد داغ دا الله دین دی والله مَا أَسْلَمَ منې سمااتې ولوور دی او دی الله تهغاړه دغه سووک چې پاسمانو کېده او په زمک کې توان وکههن وله تررجون په خوشاله په زوربانې خااض الله ته به تاسو ووااپ شئ ګوره اصلماغاړه یخ ده پاسمانونو کې سوک دی پرشتې او میک دی په زمککهې هم مسلمانان دی توان په خوشاله بانې میک اوغ ممنان چه پا خپل زوق بانده ایمان داره وکرحن او آغا مومین آن چه پا جنگ و پا مسلمانان شوی یعنی جنگ او کو خدا غی نبادی دی اسلام حقانیت اولی دو مسلمانان شو توان وکرحن پا خوشاله سره وکرحن او پا زور بانده ویلی یوت یور جوون او خواست دی اللہ تا بتاسو واپس شئی بل دا چې کارهن سره کارهانې وویللی یور جوون سر رالو چې دی الله ته به تاسو اپس کېږي ګوره کارړه دي خ یو کهبرې نو الله خوا ته به تځې ځان بررسرس هلته کې که ډیر آخوا دی خواته اختراتختاخیر روجودې الله جل د شان ته د په زوره بهځې پراشتت به نه په زوره سا واخلی داشیطان چې دی دی د قیمت درې پورې بژوند دا ولې شپلا پورې نو چې کله او ل شپلا وال کېږي نزرائیل سلام به د پسې را شي نو دی مشرک طرف ته منډ کې نو لرې بلا شي د دنیا یو سرته نو هلته نه او تختی د دنیا بل سرته او بیا به د دنیا یو سرته بل سرته او تختی را تختی به د مغ نهاخیر ک به د دمله سلام کبر خواله را شي اوغځای ک کی راټینکېی ثابتې نو باسی او دومره تخلیب ته میلا شي سا یاستلو سره چې دی به دومرره تیزه چغه و چې زمک اسممانو والله بیاوری دا تی د چغه بهوي که په خوشحالهوو که خو... په په د خګاني الله جل شانو خواته به خامه خااضي کوم طرف ته ته نه تختې پیغمبر علی السلام باللہ منگی پا نازل دی, بانے نازل دی. علی پی علی السلام عامن نبلله مونږ ایمان را وړې پله بابانې و ما انزل لا نهچ چې نل ک شوي دی په منګه بانې ما اونزلاه چې نازل کی شوي دی حاللهبرامه پبرا ملی سلام باندې و اسمله په اسم لې سلام بانې و هاقااپ هاقلې سلام والال بات فولات د هغیبانې وه ما اوغه چې ووررک شو موسا ممسال سلام ته اییس سال سلام ته ون لبي نه نور پې غمبرو تعام را به همم نه حال نو فرې کو بين نه من هم فرک نه کوو مونږه نه کوو جدا نه له مسلمونله مونږه خااضې الله ته تا بدار ویب دغې غیرره اسلام او څوک چې ولاته بغیر د اسلام نه بل دین فلن من منه اچارې قبول بنشید نه عام ګره دین اسلام دا دین دا د قبولواله دین دی او د اسلام نه بغیر بل دین اغه نه قبليږي هغه د بداعت دین دی او د شرګیا ته دی وو فی الاخرته من الخاسرین وی بده په اخرت کې دا تاوان نه انونه کیف فیاد الله قومن سرنګي تو ہدایت وګي الله حکومت کفر او بعد ایمان چاغي کو پر کړې پس دی ایمان خپلنا وشهد او دایګ وای کړې دا ګور ادی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یادی چې دا حق پیغمبر دی خب بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم نن وشهید او دایګ وای کړې ان رسول حقن پیغمبر ل السلام دا حق دی وجه مل به نه تو راغلی و دی توواې د لا والله وله دل قو ظال الله <سؤال> توپیک د ہدایت نور کې قوم ظالې معو تهګوره دی موررت شوي دي سره دیلم نه ولاته لنا دغه دیغل کسان ولا کل اولا که دغه کسان ج دا هم بدله دد دا اننالهیم لا نهته لا ل خو تووجو خاب پهد باندې لا نه تله اولایک ل <سؤال> ځ نه اولاییک <سؤال> جزذا هم ده ک سان بدله ز لانالهیم لا نه ترلا چې په دی بانندې لا نه دهله دیول مللایکې د ممالیکول لا اج نو د خلکو ټولو خالی دي نه فيهاې شب په دی کې پهلا یو خ پهان هم لاذابپ به نه شي دد لاذا هم یو زورون نه له محله توړې تابو اوس د امیانو د تووبې شرت زیکر کويله نهتابو مګ راغ کسان چې تووبو باله بعضې ځالې کپس د دی نه او اصله هو او ن کموکوو فین الله غفورو را میکن نه الله بخون کې میرببانانه دی نهله دی نه قفر وبا د ای معې میک نه ناغ کسان کو پس ایمانو خپله نهڅوم م دادو کفررن بیا زیات کوکوفر لنط قبله ته به تو به قبوله نه توبه د لهیک مضالون دغ کسانې کې نند ګمان دي ګوره الله جلله شانوي دد توبه به قبوله نه شي دا توبه به ی دد کبوله نه شي د دد په زړم الله مهور لګوله دی بیا هم وخت ور سره شته دخواان او مییددي نه کو خو ګوره مداددو کوفر کوپر ډېروي ډېر ډېر نو تووب نه کبلېږي که نه په ځای وله مضالون دغه کسان همد د مرراان ان ل نه کفر کې نه کسان چې کاپران دي و ما تممره شو وه همکو فاررو نو کاافران فن یق بل ام نه ح قبول به نی شيدي یو به کچرې پیور کبي پهدي سره که د زمې د دی جرمانو ورکه نو دده مدنه باندې کبلې یو لایکه لهم عذاب الیم یکین دی آزاد درنا و مالهم من ناصرین او نه به دې من ناصرین څوک امدادیان حدیث کی رازی انس رضی الله تعالی نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې په دوه زخیانو کې یو سړی ته به ویل شي چې هغه در کما عذاب ونه هغه ته د خبره وکړي چې د زمکه پهم مخبان نیچه چې سدي ندي نه بد دیې بد ته سهمونګله جرمانه کې را کوې نود به چې الله دنیا ته می لږ هر سر دله نظر راړم آل نرسول اللهله الله عليه وسلممهته وئ الله الله بهوت وایي چې بد نسی به کل کله چې ته ددممللی سلام په شا وی وې نو ماستاانه د ه شی نو غوخته یو پای می هم نو غوه دی و خبرې مطالبه مې در نه کړی وه هغه خبره والله الله الله پدې باندې د چا په سیم نه لګي اوس د قران کریم درس ته پدې د چا نه څه لګي نو د یوې خبره متعالبا مینا نه کړو د توحید وا او تا مازر بل څوک شریک کړل لر دې ته وځي نو په جهنم کې هميشه مشه سويږي واخرو داوانا ان الحمد لله باللہ